Negyedik fejezet Nusika a mesztelen csiga Sorban találkozom a távolabbi barátaimmal. Már megteltem. Valamennyire lehiggadtam. Mosolygós vagyok. Egész jó a lelkiállapotom. Nem beszélek nekik tiszteletlenül barnáról. Kivártam, a még képes lettem erre. Sokan beszélnek róla szeretettel, de vannak, akik szídni kezdik. Elítélik, amiért beleszeretett Nusikába. Én védem. Nem hibás, ezt ketten csináltuk. Persze, messziről úgy néz ki, mintha ő lenne a elhagyó. de hát ez közel sincs így. Ez csak a hamis látszat. Mások másért csepülik. Elmondják, mennyi embernek okozott csalódást a különböző projektekben, hogy minden egyes szakítása rettenetes sérüléseket okoz az emberekben. Így van ez a nagy elméknél védem őt megátalkodottan. Akik nagyban gondolkodnak, nagy tetteket visznek végbe. Sok emberrel kerülnek kapcsolatba, így óhatatlanul megjelennek negatív vélemények is. Hát, Júlia, nincs még egy ilyen ember, aki még a vállása alatt is ennyire lojális marad a párjához, mondják többen, többféleképpen, de ugyanazzal a fejcsóválással. Kétféle állásponttal találkozom. Az egyik, hogy Barna azért, hogy jött el engem, mert túlnőttem őt, és kellett neki egy hozzáillő nő. A másik, hogy én hagytam el szegényt, mert túlnőttem, és kellett nekem egy hozzámillő férfi. Találkozom Balázsra. Vigyekeztem hmm, csínosan felöltözni, hogy tetszem ennek a vonzó férfinak. Szemben ül velem a kávéjáz forma tervezett karosszékében, és a vállásáról beszél. Magas, jóképű, széles a válla. Nem vitás, jól néz ki. De hogy vonzana? Idegen, semmi közöm hozzá. Ki ez a férfi? Érte fohászkodtam az angyalokhoz. Hmm. Mindketten te átiszunk, jól elbeszélgetünk. Magázódásról tegeződésre váltunk. Búcsúzáskor ad egy puszit, majd felhív, ha kiolvasta a könyvem. Jó. Mire hazaérek, vár egy e-mail. a találkozást. Helyes. Hanyat vágom magam az ágyon, és már rutinosan nekilátok a meditációnak. Sok-sok ember álmodok a tábor tűz köré. Megpróbálom egymagában látni Barnát, de nem sikerül. Nosika mindig hozzábújék. Egy másik helyszínre viszem Barnát, a kedvenc hegytetőmre, hogy a maga egyediségében láthassam őt. De Nosika itt is rátapad, mint egy óriási mesztelentsiga. Undorodva lefejtem róla, de rajta marad a nyálkás nyoma, amitől ő is undorítóvá válik. Nosika beszennyezé. Hát ezért nem látom már barnát vonzónak. Sőt, egyes gesztusai kifejezetten taszítanak, be van mocskolva, szennyeződve a külső kapcsolat által. És nem csak ő. A mi szentséges kapcsolatunk is tisztátalanná vált. Arra nem gondoltunk, hogy ez lehet belőle. Úgy belemerülök az agyalásba megint, hogy megfeledkezem a tűzhelyen rotyogó ételről mert az agyaláson kívül van egy másik betegségem is. Relaxáció előtt mindig felteszem főni a rist. Nem a perces zacskós rist, hanem igazi barna rist főzök. Mert azt gondolom, az az egészséges. Annak meg idő kell. Na nem ennyi. Pedig mostanában fel is írom magamnak óriási betűkkel, és az íróasztalomra teszem. Júlia, te lökött, a rizs! Késő, se baj. Átrokom egy másik lábasba. Az odaégettet meg beáztatom. De a második is odakap. már van ejtve. Átteszem egy harmadikba, és ezt is beáztatom. Ekkor igen érdekes dolog történik. Az első számú lábas, amely ottázott a csabban, egyszerűen beszippantja az egy számmal kisebbet. Próbálom szétszedni őket, de nem megy, meg sem moccan, nem baj. Hagyom kicsit. Majd, a lehült. Hát, ha! Később újra meglátogatom a szeretkező lábosokat. Feszegettem őket, ne semmi eredmény. Ábel épp akkor jön meg a suliból, ránéz az emeletes fazekakra. Ez valami új dizájn? Nem lehet szétszedni őket. Örökre egyé váltak, mint a hős szerelmesek. Főzél így. és ebben tálalt fel Duarkának, és mond neki, hogy a második fogás az alsó lábasban van. <gül> Nekihezsik ő is a lábosoknak, majd ő megmutatja. Latba veti minden férfi a serejét, feszegeti az edényeket neki buzdulva, de csak a fülétől sikerült megszabadítania az egyiket. Hajnalban gyalogolni indulok. A gyerekek még alszanak. Indulás előtt belestem hozzájuk. Szerettem nézni az artukat, ahogy alszanak. Dorka musoljog álmában. Hosszú szőke haja félig az arcába lógott. Vajon mi van a lelkében? Alig tudok róla valamit. Olyan keveset beszélgettünk? Igyekszem megragadni minden alkalmat, de nem enged igazán közel. Tudom, kik a barátai. Tudom, mikor, hol van. Elmeséli, mi minden történik vele, de ha megkérdezem, hogy van, csak rávágja mosolyogva, szóberül. Ha arról faggatom, mit szól, hogy szétmennek a szülei, azt feleli, nem ő az egyetlen az osztályban. Ábel szétvetett karokkal aludt. Róla tudom, hogy nagyon megijedt, amikor megtudta, hogy elválunk. De aztán látta, hogy így is megy tovább az élet. Elkészül az ebéd, eljut az edzésre, kosarazon vele, gúliát szobrot készítünk viccelődve, úgyhogy szép lassan megnyugodott. Legalábbis szeretném ezt hinni. A templomkert gesztenye fájja alatt már ugyanannyi a levél, mint az ágakon. Összeolvad a föld az éggel, sárgás-bordós levelek körben, mint egy levél alagútban. Hallgatom a vastag száraz levélszőnyeg ropogását a talpam alatt, és nem érzékelek semmi mást, csak a színes levélorgiát. Az ősz a legszebb évszak, soha máskor nem ilyen színes a világ. Mókust is látok, de jó... Egy fa ágain szaladgás, sebesen könnyedén önfelett játékossággal, csak a mozgás öröméért. Úgy ugrik egyik fáról a másikra, mint a súlytalan lenne. Nem hajlik le a fa ág vége. Kisebb, mint ami egy múkostól elvárható, talán gyerek még, és nem rozdabarna, hanem szürkés. Megáll, és a bozontos farkát, mint egy porrongyot, majd szalad tovább boldogan. Egy vízsla rohant, eszeveszettem felém, de ő nem olyan állat, akitől félni kell. Tényleg nem. Elviharzik centiméterekre mellettem. Mozogni jó? A mókus, a vízla és én is érzem ezt. A természetben lenni jó, ősszel különösen. Na, no, van valami szomorú is benne. Hiába nyűgöz le a szépségével. Fájdalmasan szomorú mert lehetetlen nem gondolni az elmúlásra. Fúf. A vállás is egyfajta halál, és elviselhetetlen gyásszal jár. Ez az ősz más, mint az eddigi őszeim. Időnként már sikerül másra is gondolnom, mint a vállásunkra. A gyönyörű új lakásomra, a jövőmre, a szabadságomra, a barnátlan életemre, bárhogy is alakul, szép lesz az életem. Most is az. Hatalmas a bizalom bennem. Bármennyire is szomorú vagyok. Valahol, milyen, mégsem vagyok az. A nem működő kapcsolatból ki kell lépni. Hogy azután milyen társal vagy társ nélkül mindegy. Nem ez a lényeg, hanem a bizalom, hogy bárhogyan is lesz, úgy lesz jó. Elhagyom a házat, ami már nem tetszik nekem. Gyönyörű új otthonom lesz. Berendezem szépen. Kiülök egy pohár borral az erkélyre, és nézem a varázslatos hegyeket, ami talán még szebb, mint itt. Meddig itt is párját rétkítja. Közel vannak, szinte karnyújtásnyira. Boldog, szabad életünk lesz. Megváltozik minden. Gyönyörű kapcsolatom lesz a gyerekekkel. Barna, én csak nusikával. Hiszen őt szereti. Vészem a gyerekeket az iskolába. Ábellel ökörködünk. Új viccelődési lehetőségeket fedezünk fel. Mi van az? azzel? Idétlen ki egy filmből. I would like a hamburger. Dorka és bekapcsolódik. Legtöbbször így vagyunk, gyakorlatilag még a szomorú napokon is. A standard válaszom, hogy alapvetően jól vagyok, igaz, Alapvetően nagyon is jól vagyok. Ez rejtélyes. Párhuzamosan megy a két érzés, a szomorúság és az öröm. Kivéve ha kiakadok. És sajnos gyakran kiakadok. Kirakom a srácokat, és a reggeli csúgyma araszolok a föld hivatalba. Éppen annyi idő alatt térek oda, mint ha meglátogatnám a sógoromat siófokon. A sorszámot kiadó férfi tájékoztat, hogy a mai napon csak tulajdoni lapot tudok igényelni térképvázlat és helyszínrajz holnap. Dőengve cibálom elő az új adatlapot a kocsiból, amit a hitelügyintéző kért, hogy legalább azt lerendezzem. Ki akarom tölteni, de nincs nálam tol. Levágom a táskát, de úgy, hogy kirepülnek belőle a holmiaim, és sírva fakadok tehetetlen dűönben. Vadul indítok, majd én megmondom, mit csináljon a hitelügyintéző a rohat adatlapjával. Útközben válogató cifraságukat gyakorlok be, olyasmiket, hogy bassza meg a bank a térképvázlatát. Ügyel nem kell majd, hogy azért ne bassza meget mondjak, hanem inkább csak csessze meget. Végül sikerül kifejeznem az elkeseredettségemet bassmegelés és cseszmegezés nélkül. Megígérik, hogy a hitelem nem fog késedelembe versni. Tébaj ez a intézés, Mikor szabadulok már meg ettől a sok macerától? És mikor szabadulok meg a tépelődésekkel járó macerától? Az a felé vergődöm a csúcsforgalomban és közben több rengek. Azt szokták mondani rólam az emberek, hogy milyen jó, hogy én soha nem hazudok magamnak. Miért mások hazudnak? Jó, persze, nehéz tisztánlátni az igazságot, ez tény. De hogy hazudnánk magunknak? Most ezt teszem én is. Egy álomban élek. Amit hazugságok segítségével tartok életben. Persze stabil valóság alapokra támaszkodom, de látom, hogy átfestem a dolgokat. Felépítettem egy belső világot a valóság elemeire. Épp csak egy kicsit más. Csak a hangsúlyokat teszem máshová. Mindenki dicsér, hogy milyen remekül nézek ki. Fiatal vagyok. Még te sose láttak ilyen szépnek és sugárzónak. Elhiszem, és magamban rá is teszek egy lapáttal a dicséretekre. Ilyen egy faszacsaj vagyok. Persze, faszacsaj vagyok, na de... Mi ebben a meglepő? Ezzel párhuzamosan Barnát és Nusikát igyekszem lenyomni a mélybe. Nusika egy tehén trampli. Én... Jól öltözködöm. Nem azért, mert telik rá, hanem mert van ízlésem szemben vele, aki még azt is képes elrontani, ami jó benne. Én nagyszerű vagyok. Sikeres. Ő egy ostoba falusi liba. Egy rakás szerencsétlenség. Ketten együtt is azok. Kezemben a hangerő szabályozó, a rólam szóló pozitív véleményeket feltekerem, hadd harsogjanak, a róluk szólókat letekerem lehetőleg, meg se halljam őket, a rosszat viszont felerősítem, hadd bömböljenek. Minden megtisztelő felkérésről, a könyvel kapcsolatos sikerről beszámolok Barnának, elsősorban azért, mert még mindig meg akarom osztani vele az örömömet, de kicsit azért is, hogy lássa, kit veszített el. Kit hagyott el? Egy senkiért? Rám büszke lehetett. rá nem. Hogy én hagytam el, az nem szemét. Lássa csak, itt veszített. Ha neki sikerül valami, azt lefigymálom. Ha a Nobel-díjáról mesélne, hogy megmutassa, mire vitte nélkülem, arra is lenyintenék. Gondolom, az én igyekezetem is jába való. Jábaugrok neki három méter magasat. Ha ő nem értékeli, kilókat a belem az igyekezett mindegy. Minden téren kiváló akarok lenni. Titi mutatott egy hatásos jóga gyakorlatot, amitől izmos leszek. Fogytam. Most jobban áll rajtam a ruha, karcsúbb vagyok. Károly szerint olyan vagyok, mint egy kamasz. Ági szerint meg, mint egy bakfis. Ezzel a gyakorlattal pedig még izmosabb leszek, még karcsúbb. A lelkemmel is törődöm, egészséges leszek. Az arcom kisimul, üdébb lesz, fejlesztem a nőiességem. Meghorgoltam hat pár nahuzatot. most Jane Austent meg Kantot olvasok, és a haladó kínai konyhából a babos sertést is tudom. Nem kell keservesen keresnem önmagamat, hiszen tiszta sor, hogy mi akarok lenni. Egészséges, okos és csínos. Nem nagyon. Új mázakat tanulok a kerámia klubban, és új húrokat játszom a gitáron, és jogában a lótuszülést elértem. Nem kell mérlegelnem a főértékeket, már tudom mik azok, hogy szép, egészséges és okos legyek, és hogy rajongjanak, értem. Szervámat fejlesztem a teniszoktatóval, és a görög igeidőket gyakorolom, és minden frusztrációm megenyhül az ős-sikoly terápiám. Nem kérdéses, hogy mit keresek, mert tudom, hogy mi a dolgom. Hogy szép, egészséges és okos legyek, körülrajongott és vidám. A biokertészetben kivirágoztam, és a tánctól a cambom karcsúbb lett, és a tudattréningen nincsen, aki lekörözne és dolgozom nappal, és dolgozom éjjel, hogy csinos, okos, és egészséges legyek körülrajongott, és vidám, és bátor, és olvasott, és prima háziasszony, és fantasztikus az ágyban, és bilingvis, atlétikus, artisztikus. Könyörgöm, nem fogna le valaki? Szánalmas igyekezet. Tökéletesen mindegy, ki hogy néz ki, és milyen ember, mit mondanak mások, kikinek drukkol. Ha egyszer Barnát Nusika képes boldoggá tenni lehetek én akárki. Becsmire lettem napestig. Barna nem fogja kevésbé szeretni. A vállók csoport találkozója ma rajzolással kezdődik. Szilvia arra kért bennünket, rajzoljuk le a haragunkat. Rengeteg színes ceruzát és zsírkrétát tesz az asztalra, de mi sorban állunk a feketéért és a sötét barnáért. Hatalmas gomolyogokat vésünk dühötten a rajzpapírra, és amikor Szilvia azt kéri, rajzoljuk oda magunkat, és mind valamelyik sorokba kerülünk, milliméteres nagyságban. Hát, ezek a rajzok önmagukért beszélnek, különösen az arányok, mondja Szilvia, de azért mi magunk is beszélünk még a bennünk feszülő indulatokról. Jó ideig. Aztán Szilvia újabb feladatot ad. Ígyük össze, mik voltak a szép és jó dolgok a házasságunkban. Mik azok az értékek, amik elvesztek, amiket síratunk. Mit jelent számunkra a házasság és a férj-feleség státusz? Apró dolgokat is leírhatunk a hétköznapok örömeit. Valahogy nem örülünk a feladatnak, de azért engedelmesen nekilátunk a lista összeállításának. Ki osztanál meg velünk először, amit összeért? Kérdezi Szilvia, kis idő múlva. Tudjátok, engem nagyon szíven ütött a feladat. Kezdi Károly. Nem szívesen kezdtem el, de most ott tartok, ha hazaértem, otthon folytatom. Szóval csak néhányat mondok. Először is, hogy társam volt. Nekem a társág azt jelenti, hogy bár parányi pontokként létezünk a világ mindenségben, találunk egy másik lényt, akivel összekapaszkodhatunk. Ezt én elvesztettem. Aztán a vidám vacsora készítéseket, a gyerekek hancúrozását, a téli sijeléseket négyesben, a forralt bort, a hüttében, a munkából való hazaérés örömét, amikor a családom várt otthon. A kifliben alvást, hogy összeért a bőrünk. Károly elhallgat. Hm. Rövid szünet után tud csak újra megszólalni. Hosszú még a lista, de nem szeretnék sírni, úgyhogy inkább most abba agyom. Mi is csendben vagyunk. Senki nem veszi át a szót. Én is csak bámulom a hosszú felsorolást az előttem fekvő papíron, és úgy érzem, szinte igantikus méretűvé dagad a veszteségem. Hát, gyerekek, most látom csak, milyen komoly érzelmi és fizikai támasz biztonságot jelentett Barna nekem. Mondom végül hitetlenkedve és elérzékenyülve. Az utóbbi időben ezek a dolgok egyáltalán nem voltak előttem. Mondjuk nem véletlenül, hiszen hogyan is tudnék elválni, ha ezeken több volna. Nekem is meglepetés a lista helyeselem ma. Nem értem volna, hogy ennyi mindent tudok érni. A legnagyobb vesztesség a család szétesése. Mindig is értéknek tartottam a családot is. Szerettem volna az édesapjukkal együtt felnevelni a gyerekeket egy békés, boldog családban. Ennek örökre búcsút mondhatok. Aztán síratom az álmot, hogy együtt fogunk megöregedni. Aztán a jó szexet, mert ebben a tekintetben nagyon jól összepasszoltunk. Az is elszomorít, hogy nem élvezhetem már a férjem humorát. Mert volt neki, csak az utóbbi időben ez is elveszett. És még csomó mindent mondhatnék, rengeteg, rengeteg dolgot kiitte volna. Nekem nagyon fáj, hogy kiderült, nem tudunk a férjemmel együtt élni, veszi át a szót Kata. Csomó dologban összeillettünk, és jó volt feleségként élni. Jó volt, hogy van férjem, van valaki, aki hozzám tartozik. És a reggeli kávézások, meg a filmnézések, és az azt követő nagy beszélgetések. Hmm. Kata szeme is könyvbe lábad, nem folytatja. Erikára nézünk. Várjuk, hogy ő is mondja néhány dolgot a listájáról. Ezt nekem nem fog menni, mert azon az okok mi kezdek. Kezdni mentegetőzve. Összeérni sikerült, megszámoltam gondolkodás nélkül ötvármat írtam fel. Ha az a megyek, én is folytatom. Az én férjem jó társ volt, és jó apja a gyerekeknek. Nagyon sokat veszítettem. Sírja el magát. Bár mindannyian elszomorodunk ettől a nagy szembesüléstől, azt is felismerjük, hogy a fájdalmas érzések ellenére jól esik rápillantanunk a házasságunk szépségeire. Az este végén Szilviát kezdjük faggatni. Meséljen kicsit magáról. Kiderül, hogy egyedül él, és hogy eredetileg festőművész. Na hát, micsoda meglepetés ez a nő? még most is fest, ezen kívül pedig egy irodalmi szalont vezet. Nem hiányzik neki a társ, kifejezetten szüksége van az egyedül létre az alkotáshoz, bár azt azért hozzáteszi, egyáltalán nincs benne elzárkozás, elutasítás, ha az élet szám neki még egy társat, örömmel fogadja. De ha nem, akkor is gazdagnak, teljesnek érzi majd az életét. Amikor épp nem alkot, vagy válókat segít, a kilenc éves unokájával szereti leginkább eltölteni az időt, de kiterjedt baráti társasága és a kulturális pesgés, amit a szalon jelen bőven nyújt számára lehetőséget az emberi kapcsolódásokra. Még bombáznánk kérdéseinkkel, de már így is túlnyúltunk az időkereten. Kénytelenek vagyunk beérni a hallottakkal. Szerencsére annyit még ki tudunk csikarni belőle, hogy is vannak rossz napjai, amikor nem megy a munka, fáradt és kedvetlen, és még azt is megkérdőjelezi, hogy van tehetsége a festéshez. Akkor megnyugodtunk, mondjuk nevetve, és szedelőzködni kezdünk. Mennyi érték ment semmibe? Hogy sikerült ezt elérni? Nem értem. Alakulhatott volna másképpen is. Ott volt András, a régi szerelmem, aki előbányázta belőlem a szunyadó vágyat is, de. ő csak vacak volt, akkor és meg nem is. Mit történt volna, mi leszünk szerelmesek egymásba, a mi kapcsolatunk mélyül el? Nem így történt. Amikor megelégeltem a véget nem érő tétovázását, elmentem egy házi buliba, amit egy barátnőm rendezett. Megismerkedtem egy 30 éves szociológus A A cirka 20 évkor különbség egyáltalán nem zavart, mikor először ágyba bújtunk, sőt, boldog voltam attól, hogy egy ilyen csinos szerelmeskedhetem. Az utána a következő napokban őrült feldobot voltam, és többször újra éltem képzeletemben az együttlétünket. Másodszor azonban már rossz kedvűen tartottam a fiú lakása felé, és magamban méltatlankodtam, hogy milyen messze lakik. Amiatt is rosszul éreztem magam, hogy vasárnap délután egyedül hagytam otthon Ábelt, aki ugyan már 13 éves, de még mindig igényli azért a társaságomat. Az együttlét sem volt ugyanolyan jó, mint első alkalommal, és mikor felkeltem és kimentem a fürdőszobába, azt képzeltem, Gábor bizonyára löttyetnek látja a fenekem, ha utánam néz. Némiképpen helyreállt az önbizalmam, amikor ez a fiatal srác elkísért a busz megállóig és ott a kíváncsi várokozók szeme láttára magához ölelt, és szájon csókolt. Még sem mentem el hozzán a többé. Messze lakott. Túl fiatal. És különben is azt gondoltam, hogy ez az egész cécó nem ér annyit, mint amennyit variálni kell érte. Egy napon aztán... Felvettük Barnával a titkainkat egymás előtt, elmeséltük a kalandjainkat. Abban állapodtunk meg, hogy arról még hallgatunk, hogy lehet-e valamelyikből kapcsolat. Nusika tehát egyelőre a dobozban maradt. De aztán egyre több zavart okozott a titkolózás. Nem esett jól, hogy a legfontosabb dolgokról nem tudunk egymással beszélgetni. Zavar keletkezett a barátságunkban. Hiszen a legváratlanabb pillanatokban beékelődött egy figyelmeztető felkiáltó jel a mondani valunkba. Állj, stopp, ne tovább, ez már veszélyes terület. Így aztán a beszélgetéseink elveszítették a korábbi erejüket. Pedig ez volt a legszorosabb kötelék közöttünk. Mivel nyíltan felvállaltuk a nyitott házasságot, a barátaink és ismerőseink körében már mindenki tudott Nusikáról. Csak én nem ami kezdett egyre kínosabbá válni. Különösen a hajtszere voltunk ott valahol Nusikával, meg a minden mindentudókkal. Megállapodás ide vagy oda, ez megalázó volt. Véget kellett vetni neki. Szilveszterkor elmentünk kettesben ünnepelni a nyitni kék műhelybe. A Nyitni kék egy pihe-poha fészek. Két barátnőmmel rendeztük be csoporterápia céljára. Az autista gyerekek lelkét próbáltuk itt nyitogatni. Ezért is neveztük el nyitni kéknek. Barnával az az ötletünk támad, hogy itt húzzuk meg magunkat, ugyanis Dorka és Ábel kirúgott bennünket otthonról, mert bulizni akartak. Mi pedig készséggel elhúztuk a csíkot. Amikor beléptünk az ajtón, lelkendezve felkiáltottam. Most van meg barna. Van még olyan pár rajtunk kívül, aki két évtizedes házasság után örül annak, hogy kettesben töltheti a szilvesztert, társaság tévé vagy bármi nélkül, ami elterelhetné egymásról a figyelmet. Hat hónap múlva szétvertem a házasságunkat. nem terüldöztem, félőrülten tomboltam, beszámíthatatlan voltam. Pedig ő vigyázott a házasságunkra. Vigyázott rám. Nusikát sosem álltatta azzal, hogy elválik. Azt mondta neki, a házassága szent és sérthetetlen. Egy erős kapocs. Életre szól. Ezen a szilveszteren elmesélte, hogy már egy éve viszonya van Nusikával, és hogy szerelmesek egymásba Látszólag nem rázott meg a hír, részem, biztos voltam barna feltétlen odaadásában, a hűségében, egy másmilyen értelemben. De az ezt követő hetekben olyan voltam, mint aki túlélt egy balesetet, vagy egy katasztrófát, semmi másra nem tudtam gondolni. Mint egy végtelenített szalag csak forgott-forgott a fejemben a mindenféle nusikás film. Ugyanakkor most, hogy felszakadt a titok érzelmeket befagyasztó gátja, Barnával jobb lett a kapcsolatunk. Többet beszélgettünk. Volt is miről? Hiszen olyasmi történt az életünkben, ami addig még soha. Az ágyban is egymásra találtunk végre. Megújult kedvel. Nem volt semmi komoly baj, legalábbis ezt hittük. Ha valami nem tetszett, szóvá tettem, és Barna változtatott rajta. Igyekezett megtalálni az egyensúlyt a viszonya és a házassága között, és türelmesen próbált engem megnyugtatni, ha valamiért elbizonytalanodtam. Énkor beszélgettünk egy hatalmasat, és azonnal helyreállt a lelki békém. <gül> Olyan vagy, mint egy kejfejancsi állította Barna. Mindig felállsz, és a régi kiegyensúlyozott Júliává válsz. Júliat? fordult hozzám egy másik alkalommal. Ha megcsinálnánk, ha nekünk sikerülne, és később tanácsot kellene adnunk másnak, mit mondanánk. Hiszen ebben benne van, vagy húsz évünk, az intelligenciánk, az őszintességünk, a, a, a bátorságunk, az egymásra figyelésünk, az egymás tisztelet, a minden, minden, és tudod, Julia, én még jobban becsülöm a házasságunkat most, ebben a helyzetben, mert most mutatja meg magát igazán, valójában, hogy mekkora érték. Barna sok időt töltött Nusikával, hiszen együtt dolgoztak. Én viszont kivonultam Barna életének erről a területéről. Később felismertem, hogy azzal, hogy lefejtettem magamat Barnáról a munkaterén, tudattalanul Bárde, azt is vállaltam, hogy elveszítem őt. Nem gondoltam át a következményeket. Nem, mivel a neki ajándékozott munkámban benne volt az igyekezett, hogy megfeleljek neki, hogy megtartsam őt, hogy ebben is benne kellett lennie annak, hogy nem baj, ha elfordult tőlem. Nem baj, ha a kapcsolatunk megsínli, mert nekem már nem éri meg. Tehát fontosabb volt a szabadságon visszaszerzése, akár azon az áron is, hogy őt elveszítem. Barna tehát most nusikával élt át azokat az élményeket, amiket a tevékeny, alkotó munka adott. Így egyre szorosabb és egyre látványosabb lett az összefonódásuk is. Együtt szervezték az aktuális mozgalmakat, őket látták együtt az emberek is. És én egyszer csak azon kaptam magam, hogy kiszorultam onnan, még az olyan eseményekből is, amik nem a munkáról szóltak. Korábban én is részt vettem a barátokkal, munkatársakkal, a közös ünnepléseken, de egy idő után Barna már ezeken is nusikával az oldalán jelent meg. Volt még egy sikertelen próbálkozásunk. Barna egy tréningről úgy jött haza, hogy megtalálta az egymáshoz való visszatalálás útját. Elhatározta, hogy mostantól ő fog masszírozni engem. Ötvenszer. Százszor. Számolatlanul mindaddig, még vissza nem hódít Míg ki nem törlődik a lelkemből Az aránytalanság miatt érzett Csendes neheztelés Vissza fog jönni közénk a szeretet Állította bizakodóan Úgy is lett Egyszer, kétszer Háromszor Aztán soha többi Nos, a végervényesen Bekerült az életünkbe Hogyan jutottunk idáig hiszen mindent szépen csináltunk. Megbeszéltünk mindent. Voltak szerető kedves szavaink is egymáshoz. Kaptam Barnától gyengéd e és és Újra és újra végig gondoltam, visszapörgettem az eseményeket, és mindig, addig a pontig jutottam el, amikor elmentem egy családsegítőhöz. Az azt megelőző éjszakán oda bújtam Barnához, aki hagyta ugyan, de közben... Teljesen érzéketlen maradt, és nem csak testileg, hanem valahogy lelkileg is. Végig azt éreztem, nincs jelen. Hiába kerestem. Nem találtam őt. Végül feladtam, is csügettem magam, baguboztam. Csalódott voltam. Magányosnak éreztem magam. Éjjel belázasodtam reggel már nagyon rosszul voltam, és a konyhában, miközben a gyerekeknek készítettem az uzsonnát, zokogni kezdtem. Részben a fizikai rosszul léttől, részben pedig azért, mert az éjszaka rettenetesen rányomta a bélyegét a hangulatomra. Hulladtak a könnyéim, a leszelt kenyére elázott, kiahítottam újra szeltem, az is elázott. A láz egy betegség kezdetét jelezte. Amikor a gyerekeket útnak indítottam, beszélgetni keztünk Barnával. Rávet, hogy menjek el egy családterapeuta barátunkhoz, és derítsem ki a dolog lelki hátterét. Fel is hívtam egyből Piroskát, azonnal tudott fogadni. Több mint két órán keresztül beszéltem, és folyamatosan sírtam közben. Folyt a könnyem és a taknyom, de ez nem zavarta egyik önket sem. És végül odajukadtunk ki, hogy Nincs semmi baj, jól csinálik ezt a külső kapcsolat dolgot, de gyakorlatoznom kellene, hogy ne ellenszenved, hanem szeretetet érezzek Nusika iránt. Hazamentem kísért szemekkel, még mindig lázasan és legyengülve, de megnyugodva. Varna örült, hogy jobban vagyok. Ez épp egy olyan nap volt, amikor elméletileg Nusikánál aludt. Kérdezte, hogy jól látja-e, hogy nincsok arra, hogy ne találkozzon Nusikával? Jól látja, nyugtattam meg. Bihentem kicsit, majd este szülő értekezletre mentem. Elgyötört voltam a láztól és szomorú, de biztosan tudtam, hogy barna felhív majd, hogy megkérdeze, hogy vagyok. Szeretettel gondoltam rá, és vágytam a törődésére. A szülői után bekapcsoltam a telefonom, csodálkoztam, hogy nincs üzenet, nem keresett Barna. Ah, nem baj, majd később év biztosan nem voltam csalódott, de hiába múltak az órák, a telefonom Barna üres párnáján néma maradt. Talán ez volt a fordulópont. Amikor előző éjjel hozzábújtam, azt éreztem eltávolodott tőlem. Most pedig nem érdekli, hogy vagyok. Meg csak fel sem hív pedig még gondolkozott is rajta, hogy vajon itt hagyhat-e ebben a lelkiállapotban. Ez volt az a pont, amikor Barna már nem tudott vigyázni rám. Nem jutott eszébe, hogy szükségem lett volna rá, mert már nem úgy voltam a szívében. Másnap elutazott a szokásos havét továbbképzésre, ami egy kis hivatalos elfoglaltsággal összekötött laza hétvégi együttlétet jelentett Nusikával, és a többi kollégával. Én csomagoltam be nekik a bort és az ételt, mi mindig, hogy kellemesen töltsék az időt. Ez a hétvége egyetlen megpróbáltatást jelentett a számomra. Barda küldött egy bűnbánó és gyeng amiért nem keresett, amikor én úgy vártam a hívását, de én nem reagáltam rá. Túlságosan el voltam keseredve. Csalodott voltam, és aggódtam, hogy milyen sokat van sikával izgalmas helyeken, a barátokkal, a tábor tűz körül, meg a bensőséges hangulatú csoportfoglalkozásokon. Nem voltam kejfej Jancsi többé. Gyűltek a fájdalmak. Hiába tagadtam le őket magam előtt, hiába azudtam magamnak, nagy-nagy igyekezetemben, hogy jól csináljam, hogy megfelejek saját magamnak, barnának, az ideálnak, ami ott lebegett előttem. Össze voltam zavarodva. Állandóan egymásnak ellentmondó hatások értek. Szeretlek, és félek, hogy elvesztem a szeretetedet, írta Barna egy e-mailben. Ugyanakkor ott voltak azok a megjegyzések, félmondatok, elszólások, amik épp az ellenkezőjére utaltak. Barnában kezdett megszületni a vágy, hogy együtt élhessen Nusikával. Egyszer például, amikor elutaztunk a végére, azt mondta, Meglátjuk majd merre megy a kapcsolat, hogy merre megy Nusikával, merre megy a miénk, merre fejlődik, és az szerint dől el a jövő. Az ilyen mondatok kihúzták a talpam alól a talajt. Nem értettem, hogyan merülhet fel egyáltalán a kétség benne, hogy nem maradunk együtt örökre. Egy másik alkalommal azt mondta, hogy úgy érzi az, amiért minket összehozott a sors, már megtörtént. Már mindketten megadtunk a másiknak mindent, amit adni tudunk a kiteljesedéséhez. Mindketten felnőttünk ebben a kapcsolatban. Amikor viszont én értem úgy a viccelődve az egyik levelemet, hogy csókol, egyelőre még hitvesed Azt válaszolta, hogy ez nagyon rossz vicc, míg a gondolat és vérfagyasztó. Az más kérdés, hogy egy hónap múlva már a vállás részleteit beszéltük meg. Egyik hétvégén, amikor Barna ismét elutazott a szokásos havi továbbképzésre Nusikával, a boldogtalanságom a tetőfokára hágott. Úgy éreztem, hiába próbálok alkalmazkodni, hiába igyekszik Barna, nem megy már tovább újabb kiborulások nélkül. Muszáj találnom valakit, csak ez segíthet rajtam. Pat helyzetbe kerültem. Ebből nem lehet úgy kihátrálni, hogy megkérem Barnát, hagyjon fel a szerelem érzésével. Kérlek, Barna, a következő perctől ne érezd a szerelmet Nusika iránt. Éljünk csak egymásnak. Rossz ötlet volt ez az egész nyitott házasság dolog a fenébe vele. Még ha meg is tenni, de miért tenni? Mi várna ránk utána? Barna gyászolna, látnám a fájdalmát, és semmit sem tudnék nyújtani cserébe. És őse nekem, mert gyászol, és mert nincs mit nyújtania. Haragudna is, nyilván is, én lennék a boldogtalansága okozója. Elpanaszoltam neki mindezeket. Elmondtam, hogy... Nem megy ez nekem, de, de nem kérhetem, hogy hagyja abba, hiszen abból semmi jó nem sül neki. Hosszasan beszélgettünk, és arra jutottunk, hogy kevesebbet lesz távol, és a havi továbbképzést pedig átszervezi hétköznapra, egynaposra. <hül> Egyedül abban bíztam, hogy megszűnik a szenvedésem, ha én is találok valakit magamnak. De ez nem ment könnyen hosszantott, hogy csinos nő létemre mennyire nehéz találnom valakit, míg barná csúnya férfi létére körülrajongják a nők. Átveneti megoldásként rászántam magam, hogy találkozzam egy idősödő szerkesztővel, de néhány együttlét lett belőle összesen valójában nem volt hozzá sok kedvem. Egy igazi szeretőre vágytam. Bárokozta, mint az alvó csípkerúzsika, hogy Végre megcsókoljon egy királyfi, és életet belém. belé. még a királynő mesében békésen aludt. Én közben gyötrődtem, türelmetlenkedtem, mert fájdalomcsillapítás kellett, de azonnal. Barna bíztatott, hogy próbáljak internetes társkereső fórumokon ismerkedni. Felsorolt egy tucatnyi ismerőst, akik így találtak párt maguknak, mindannyian komoly emberek, és lám, mégis ezt a módját választották az ismerkedésnek. El kellett jutnom hozzá a szenvedés egy bizonyos fokára, hogy megkockáztassam ezt a lépést. Annak ellenére, hogy tudtam, se is se száma az internetes társkereső rém történeteknek. Nekem végül szerencsém volt. Pillanatok alatt rátaláltam Áronra. újságíró. Szellemes, művelt, és bár korombeli ő is eléggé jól tartotta magát. Hirtelenjében egészen más megvilágításba került a szexualitás. Rájöttem, korai volt még takarodót fújnom, sőt, vénségemre új ajtókat nyitott a testiség világába, és én ezen az ajtónát egészen új mezőkre jutottam, ahol felszabadultan újjongtam mindenféle ismeretlen energiákkal feltöltődve. Hamar megszerettem Áront, és vágytam a találkozásra. Végre vége költözhetett volna a szívemben, ám a valami egészen váratlan dolog történt. Elkezdtem haragudni Barnára. Azt hittem, ha végre nekem is lesz valaki, egyensúlyba kerülünk, kiegyenlítődnek a viszonyok, és helyreáll a rend, nem fogok úgy szenvedni. Ha épp haragudtam, azt gondoltam, na, majd te is megtudod, visszakapod ezt, ha meg épp szomorúság volt a szívemben, akkor azt reméltem, barnában felerősödik a ragaszkodás, a szeretet, ha nekem is lesz valaki és ennek jelét is adja majd. Arra nem vágytam, hogy tényleg féltékeny legyen, mert féltem attól, hogy én nem tudnám ezt olyan kedves megértéssel és elfogadással kezelni, mint ahogy ő tette, ha én akadtam ki. Keseresen csalódtam, mert megértettem, hogy a szerelem mellett nem maradt hely másnak. Észrevétlenül az lesz a legfontosabb, aki örömet okoz, izgalmas, felpesdít, aki fantasztikusnak lát, epekedik az emberért, vágyik rá. Hiába igyekezett Barna, hogy hagyjon magából valamit nekem is, nem igen sikerült neki, és én ezt egyre tisztában láttam. Hiába lett kedvesem, a legkevésbé sem lettem vonzóbb Barna számára, ezért kezdtem haragudni. Egyik alkalommal, amikor szeretkezés közben áron gyengéden becézni kezdett, felismertem, mi mindentől vagyok megfosztva évek óta. Őrülten szükségem lett volna valamire, amiről nem is tudtam, hogy hiányzik. Már régen nem kaptam meg Barnától, de én sem adtam meg neki. Ő épp úgy meg volt fosztva tőle évekig, és Nusikától most megkapja. Végre valaki szenvedélyesen szereti őt. A fiatal malacorú lány kinyomtatja a térképvázlatot és a helyszínrajzot a bank hóbortos új ötletének megfelelően. Miután már egy hónapja ült hiánytalanul beadott papírjaimon, ezzel álltak elő. A lányka a malacorrával azt mondja: Baj van! Baj? Nézem a két sötét alagútat az arca közepén. Baj, a telken nincs rajta a társasház, üres. Üres? Tizenöt éve ott áll. Közben jöttek-mentek a lakók, mindig megkapták a tulajdoni lapot. Még én is. Mire kaptam tulajdoni lapot? Az üres telekre? És most mit tehetek? Kérjem meg egy geodétát, olyan 50-60 ezer forintból kijön, beleértve a sürgősségi potlékot is. Értem. Nem bírom. pedig az én strapabírásom párját rétkítja, de mindenek van határa. Hazáig sírok a kocsiban. Mindenek van határa, barna. És ebben a lelkiállapotban írjak cikket, válaszolja kétségbe esett szülők leveleire. Megkapcsolom a gépemet, és nagy eltökéltséggel látok munkához. Először a szülőknek válaszolgatok sorban, ami egyáltalán nem könnyű, de legalább a nehézségi fokkal egyenes arányban terelődik el a figyelmem barnáról. Aztán nekiveselkedem a cikkírásnak is, órákig dolgozom, és bár egy ideje érzem, hogy éhes vagyok, nem akarom abba a munkát, amíg a végére nem érek. Végre felállok, elindulok a konyhába. Ó, oh, jaj, már megint a jó életbe ezzel az itt jót a macskával. Kiálltok fel dühösen, mert meglátom a terasz ajtó mellett az ajándék kakik kupacot és a sárga tócsát. Donatella úgy pontosan olyan szobatiszta macska volt, mint minden macska a világon, és kizárólag csak az almot használt a vécézés céljából. Egészen addig, míg sok évvel ezelőtt nem került hozzá még két kis cica. A szeretetvesztés komoly lelkisérülést okozott nála, és feltehetően csak évekig tartó pszichoterápia tudná kigyógyítani, erre azonban én már nem vállalkozom, elég nekem a négy gyerek és a magam problémája. A két kis cica egyébként már rég nem él velünk, az egyik elveszett, a másik pedig betegségben pusztult el, így Donatella ismét a kizárólagos szeretetünket bírtokolja. Még Mégsem tudta feldolgozni azóta sem az ő ért traumát. Na... Igaz, többnyire most is az almot használja a ám néha meg nem. Kénytelenek vagyunk elfogadni ezt, hiszen családtag, mint ahogy egy Alzheimer kóros nagymamát sem tesz ki az utcára az ember azzal, hogy nagyilás be, azért most már kicsit túlzás, amiket művez. Macskával sem teszi ilyet. Amúgy mostanában úgy tekintek Donatellára, mint a sorstársamra. Én is szeretetvesztést élek át és nem tudhatom, nem lesz-e számomra is hasonlóképpen maradandó következménye. Lehet, hogy egy napon, amikor jön az iskolából, a szobám közepén ott talál egy sárga tócsát, amiről nem a macska tehet. Titi, ez a különös lény, akit feltehetően az ég küldött a segítségemre, és aki egy hóbortos kislány benyomását kelti bennem, annak ellenére, hogy közben megbízható és korrekt, ma egy különleges gyakorlatot végeztet velem. Le kell feküdnöm a kanapéra, becsuknom a szemem, és ellazulni. Valahol lánt, a méhetnél belül van a jövőd, Mit látsz? kérdezi Halkan. Egy gyönyörű idős hölgyet, csupáránc, de nagyon szép, én vagyok. Idősen, Vékés. Bölcs. Egyedül van? Nem, körülveszélyült a család. Unokák. Ha félretolod, mit látsz? Fényt. Ragyogást. Most menjünk feljebb. Mi van a szívedben? Barna. Mondom, és ömlenek a könnyeim. Ne hajj, mögötte szorosan rátapod van, Úsika. Tolt félre, milyen utána? Fény. Isten, Gyönyörűség. Most a fejedben. Mi van ott? Moslék. Szörnyű moslék. Tolt félre, mi van ott? A jó Isten. Fényességben. Kiengedem titit a kapon. Nézem, ahogy távolodik piros harisnyás, zöld kabátkás, filigrán kis manó figurája. Megcsodálom élénk zöld csapkájának boltjait, melyik a fenekénél himbálóznak, majd visszamegyek a szobába. Leülök a kanapéra, és csak ülök, csak ülök. Nem értek én már semmit. A húzamosabb ideig érzelmi örvényben tartozkodunk. Az érzelmek árja a szemünkbe, az orrunkba, a fülünkbe zúdul, és nem látjuk tisztán a saját érzelmeinket sem. Nem vagy a másikét. A meg nem értéstől tovább mélyül a szakadék, nő a távolság, a meglévő félreértések és sérelmek mellé újabbak sorakoznak fel, a másik bűnlaj a bővül, míg végül az érzelmek összekuszálódott kötelékeivel gúzsba kötjük magunkat. Valóságot bebábozódunk, és ki nem húz bennünket onnan senki többé. Nekünk kell szívos munkával milliméterről milliméterre oldani és bogozni a kötelékeket, rendet vágni a lelkünk őserdejében. Amikor elkezdődött ez a dolog a haraggal, elmondtam Barnának, hogy nagyon haragszom rá. Úgy emlékszem, nem igen tudtam okokkal szolgálni neki. Olyasmiket állítottam, hogy ki szerettem belőle. Egyébként tényleg nem éreztem a szeretetet a haragom miatt. Reggeltől estig beszélgettünk. Próbáltuk megérteni, mi történt és hogyan tovább. Elkezdtem arról beszélni, hogy el akarok válni. Később nem tudtam felidézni, hogyan jutott eszembe egyáltalán, és mikor mondtam ezt. Csak barna szavaiból derült ki számomra, hogy ilyeneket mondtam. De aztán kitartottam emellett, mert egyre inkább úgy éreztem, ki kell szabadulnom innen. Hiszen nem is szeretem őt. Hiszen iszonyúan haragszom rá. Hiszen ő se szeret engem. Zavaros hetek voltak. Fogalmam sincs, mi történt. Mit hitettem el vele? És mivel okoztam én fájdalmat neki, mivel ki sem láttam a magam sérelmeiből. Ő egyáltalán nem tűnt boldogtalannak, és ezért nem is fékeztem magam, hiszen azt éreztem, én elpusztulok a gyötrelem őt viszont meg sem érinti az elszakadásunk. Egyetlen szomorú mondatára emlékszem. Oda jött hozzám a hálószobában, és azt mondta, ha tényleg ilyen ki kiszerettél belőlem, akkor nem is szerettél soha. A házassági évfordulónkon megnéztük az esküvünkről készült felvételt. Barna sírt, síratta a szerelmünket. Én megharagudtam rá. Ugyanazért. Az egyikünk szomorúságot, a másikunk haragot érzett az elveszített szerelem miatt. Ezt minden évben meg kellett volna néznünk, mondta. Igen. Akkor nem jutottunk volna ide, feleltem én. Elmeséltem neki, hogy Áron csodálatos szerető. Azt akartam, hogy féltékeny legyen. De ő úgy tett, mintha nem érdekelné. Később elmondta, hogy ezek után még kevésbé mert közeledni hozzám. Azonban azt is tudta, hogy nekem nem sikerült beleszeretnem Áronba. bármennyire volt csodálatos, szerető és remek ember. Mindösten hat hétig tartott vele a kapcsolatom. Fele tudja, milyen sértődéseken, meg nem értéseken futott zátonyra. Abban bízom, Balázsra végre szerencsém lesz. Eljön értem kocsival. Mm, milyen lovagias férfi és elvisz a Trafó Bár Tangó nevű szórakozó helyre. Évtizedek óta nem járt egyikünk sem táncos szórakozó helyen. Balázs egyik kollégája ajánlotta neki a helyet, azt mondta, ez a mi korunk belieknek is tetszeni fog. <gül> Olyan félénken bolyogtunk a Trafó hatalmas tereiben, mint Jancsi és Juliska az erdőben, miután felismerték, hogy őket bizony jól ott hagyták a szüleik a pácban. Igyekszünk jól érezni magunkat, annál is inkább, mert a neten azt olvastuk a mai programról, hogy utánozhatatlan hangulatú megőrülésben lesz részünk. Hát, tulajdonképpen nem hazudtak, így is nevezhetjük az érzést, ami végül kikerget bennünket a helyről. Egy csendes teázóban kötünk ki, ahol jól elbeszélgetünk. Mind két érett felnőtt, de két tinizser, akik underground szórakozó helyekre szeretnek járni. Újra megállapítom, hogy Balázs, ilyen csak jóképű férfi. A 190 centis kisporttól termetével, őszes hajával igazán szuperül néz ki. Azon töprengek, hogy bármennyire is jól tartom magam én is, nem élünk össze, mert ez a férfi simán kikaphatna magának egy sokkal fiatalabb nőt. A feneminnél mennyivel jobb esélyeik vannak a férfiaknak, mint nekünk. Én csak idősebb férfiak közt kotorázhatok, még az ő számára a a kivételével bármelyik korosztály szóba jöhet. Hm. Nem is érzem magam túl versenyképesnek ettől, és leginkább csak félreértésként sikerül értelmeznem balás próbálkozását. Tegnap elvitt a feleségem az evezőpadot. Gyönyörű nő és tökéletes alakja van, de most még a szokottnál is jobban nézett ki. Letagadhatna jó pár évet. Amúgy 15 éve fiatalabb nálam. Rendszeresen jár fitneszterembe, és most, hogy elköltözött, még több ideje van magával törődni. Remek, mondja még ilyeneket, kis pofám, ez biztosan segít. Elfoglalom magam a teával, és várom, hogy Balázs áttérjen valami kevésbé megrázó témára. Nincs gyerekünk. Eszter nem akart szülni, azt mondta, nem neki való a gyerekprojekt. Nekem négy projektem is van, meg is látszik a hasamon, meg a mellemen, meg a lestrapáltságomon is, nyilván, ha ez nem is feltűnő, de egy ilyen fitness lady mellett biztos szembe ötlene. Nagyszerű. Remekül áll a szélám. Legszívesebben szétverném a fejét egy palacsintasütővel. Takarítok. Az történt, hogy feltettem a szemüvegem, és szembesülnöm kellett egymással. Például, hogy mindent macskaszőrborít. Ahhoz jön Ábel, megmondom neki, hogy borotválja ledónatellát kopasztra, mert ez tarthatatlan. Porszívozok, felmosok az összes helyiségbe. Gyors mozdulatokkal nem jó órákig az ilyen, nem szeretem feladatokat. De azért én is eltart egy jó ideig. Bőven van időm az agyalásra. Sok még a feldolgozni való. Könnyebb lenne, a Barna egyedül élne, de az, hogy azonnal egy új családba került épp olyan felfoghatatlan számomra, mint elképzelni a végest, vagy a végtelen. Ha véges, mi van a vége után? És ha végtelen, az meddig tart? Barna hív telefonon. Közben alacsik Nusika hangja és Katika nevetése. A végtelenen túli végtelen. Ez elképesztő, Ez feldolgozhatatlan. Úgy lép át egyik családból a másikba, mint egy elnyújt cipőből ez újba. Most ott a puka. Zökkenőmentesen. Hogy együtt éltünk húsz évet? Ah, nem érdekes. Hogy én nem akármilyen felesége voltam? Mit számít? Van másik. Nekilátok a meditációnak. Mindent megteszek, amit a csoportban ajánlottak. Olyan vagyok, mint egy diák. Azzal a különbsége, hogy én csak is magamért teszem, és fütyülök a tanár elismerésére. Egy korábban tanult technikát is beleviszek a meditációba. Egyfajta szobába viszem barnát. Oda csak nem pofátlankodik, bennusika, gondolom, de tévedek. Felfektetem Barnát az ágyra, hogy elkezdjem gyógyítani, de látom el, hogy Nusika ott áll, a sarokban, és figyel. Egy hús szétverem a fejét, majd számtalan kész végzek vele. Visszatérek Barnához. Az ágya mellett kis szekrényke áll, rajta életelik szír. Ahhozásra nyúlok. Helyette egy hatalmas karaterugással lerepítem az ágyról barna hórihorgas testét. Hát, így állunk. Ezek után lássuk, hogy én hogy vagyok. Feltételezem, hogy nem vagyok a legjobb állapotban. Ha jól megnézem a szívemet, kiderülhet, hogy hemzsegnek rajta a férgek. Rágják szorgalmasan. Mondogathatom a végtelenségig, hogy alapvetően jól vagyok. Egy gyönyörű helyen találom magam hatalmas tisztáson, ragyogó napsütésben. Kitárkarral szaladok a nap felé, hosszú olyam lobog utánam, arcomon ragyogó mosoly. Felszabadult vagyok, boldog, tele bizalommal. Hát így állunk. csak ahol jön rövid. Találkozom barnával, a szétköltözés tébolyító időszakában egy mediátort kértünk meg, hogy segítsen megtalálnunk egymáshoz a megfelelő szavakat. Hogy tisztázni tudjuk a vállás részleteit, és ne szakítsunk el minden szállat, ne égessünk fel minden hidat kettőnk között. Nem már régóta nincs szükség mediátorra. Szinte a régi megértés uralkodik köztünk. Persze, már amikor mert olykor hatalmas krízisek szakítják meg az egyetértésünket. Ha valami kizökkent, viszonylagos nyugalmamból elkeseredett e mailváltások következnek, aztán szerencsére mindig tisztázuk valahogy a dolgainkat. Már egyedül is képesek vagyunk rá, nem kell segítség. Időnként beülünk egy kávézóba, vagy egy étterembe, ahogy ma is. Szeretem ezeket a találkozókat. Annak ellenére, hogy mindig van valami, ami felzaklat. Sokszor napokig rágódom egy-egy mondatán a kapcsolatukról. Pedig igyekszik vigyázni rám, de hogyan is tudna minden információt elzárni előlem az életéről. Vagy négy-öt órát beszélgetünk. Jól van, bár nem könnyű az együttélés Nusikával, össze kell még szokniuk. Nusika ráadásul jászol is. Ő is most válik éppen. Állítólag Barnától független okok miatt a házassága amúgy is válságban volt, most mégis megsiratja. Ahogy én is. Csak Barna képes kívül maradni a történteken. Hazafelé Beogrom dorkáért a lovardába. Megtölti a csomagtartót lótakarókkal, kantárokkal, hámokkal, és egy hatalmas nyerget a kocsi át csülésére Nincs túlbeszédes kedvébe. Hallgatunk hazáig, a mindent átható istálószakban. Otthon a nappaliba hordja a nyerget és a kandárokat a hámot és persze a bűzt is. Neki lát a bőrök leápolásának. A nyerek kivételével mindent szétszed apró darabokra. Hm. Nem ülsz ide hozzám beszélgetni? Kérdezi nagy meglepetésem. Dehogy nem, szívesen válaszolom, és már olyanok is. ritka alkalom, ha egy az gyerek szóra méltatja az anyát nem szabad kihagyni. Te anyó, én, én nem is tudtam, hogy nyitott házasságban éltetek. Vág a közepébe, miközben egy rongyal belenyúl a pasztás dobozba, és dörzsölni kezdi a szétszedett bőrdarabokat. Jaj, hogy de jó, hogy rákérdeztél, különben ezzel a hülyeséggel lenne tele a fejedben tegetőzöm. A helyzet az, hogy épp ellenkezőleg mi mindketten nagyon is hűségesek voltunk egymáshoz. Mindenféle módon. Több, mint másfél évtizedig. Csak az utóbbi pár évben kezdtünk azon gondolkodni, hogy, hogy, hogy valami nem jó a házasságunkban, és szerettünk volna változtatni ezen, javítani rajta. Ahogy próbálom megértetni vele, hogy miért is alakult úgy, hogy a papa becsajozott, egyre jobban látom, milyen képtelen marhaság ez az egész, amiben keveredtünk. A vállás és újjászületés csoport mostani találkozóján filozófikus hangulatban vagyunk. Milyen az ember, jó vagy gonosz? Milyen a társam, férjem, feleségem, és milyen vagyok én? Most itt mindannyian a társunkat látjuk rossznak. Pont, mint mikor kisgyerekek voltunk. Akkor sem tudtunk még árnyaltan gondolkodni. Világ fekete volt, és fehér vélekedik Károly. Én minden esetre biztosan ezt csinálom. Szinte ördögire festem a feleségemet néha, amióta beleszeretett valakibe. De főleg, amióta az illető bekvártéjozta magát az én helyemre. Vannak emberek, akik egész életükben ezt a szétválasztást használják, folytatja a gondolatmenetet Emma, hol imádják, hol utálják önmagukat. És ugyanígy tesznek a barátaikkal, a szerelmükkel is. Idealizálják őket, aztán amikor valami olyat csinálnak, ami nincs ínyükre, egy pillanat alatt szétfoszlik a rajongásuk. Mint a férjem. Ami azt életé, most, hogy válunk, mi sem vagyunk sokkal különbek. Igaza van Károlynak, mondja Katak. Hát igen, bevallom, egy gonosz látom a férjemet, és minden veszekedésünk után arról fantáziálok, hogy végzetes balesetet szenved. Emma azon ritka emberek közé tartozik, akik nem csak nyakon tudják csípni agresszív indulataikat, de mernek is beszélni róluk. Sőt, kifinomult humor átsegíti azon is, hogy ne kezdjek egyetlenül ostorozni magát emiatt. Bátorságot merítünk belőle, és elkezdünk mi is a negatív indulatainkról beszélni. Aztán egy meglepő dolgot mond. Nem létezik bensőséges kapcsolat agresszió nélkül, sőt, sokan állítják, hogy ahol nincs agressziót, nincs szeretet. Komolyiba, ha nem ismerjük fel az agressziónkat. Szerintem ez egy olyan kapcsolattá alakítja át a szerelmet, amelyből épp a legmélyebb lényege hiányzik. Tényleg? Valóban így lenne? Csodálkozunk rá minnyáján. Erika az egyetlen, aki nem haraggal gondol a férjére. Megállkodottan védi. És csak is önmagát hibáztatja, amiért elhagyta. Mátyás nagyszerű ember. Egy rossz szavam se lehet rá. Szerintem a ti párotok sem olyan, amilyennek most látjátok. De hiszen mi is tudjuk ezt az eszünk el, mondja Károly, és Mindannyian hevesen bólogatunk. Szilvia, ma is előrukkal egy kellemes gyakorlattal. Képzeljétek el magatokat jövő nyáron. Mit csináltok? Hol vagytok? Milyen a lelketek? Most az a feladat, hogy a lehető legpozitívabbat álmodjátok meg magatoknak. Kata azonnal belekezd, mint ha már eleve terv lett volna a fejében, Beletúr vörös tüsű lelkesen magyarázni kezdi. Amsterdamba leszek, és a csatornákon hajózom. Tökéletes béke lesz a szívemben. Örülni fogok annak, hogy az ex-em talált magának valakit. Végre szabad leszek, hiszen erre vágytam, és szabadon fogok kóborolni a világba. Amsterdam után más terveim is vannak. Azt hiszem, argentén tangót fogok tanulni. Hm... Én találok egy nagyon kedves, szeretetreméltó babysittert, aki szívesen van a gyerekeimmel, és így szabadabban mozoghatok, mondja Erika. Talán önálló vállalkozásba kezdek, mint a gyerekek születése előtt, és hát visszajött hozzánk Máttyás. Én a gyerekeimmel nyaralok a tengerparton. Nép, egy-egy hatalmas fagylalt kehely van előttünk, ábrándozik Károly, már egyáltalán nem akadályozza a nejem a láthatást. Nagyon jó viszonyban vagyunk. Én végre valahára elköltözöm a férjemtől, mondja Emma. Pasarétel lakom egy csendes utcában, egy, egy kedves kis lakásban, a két gyerekkel. Minden napunk a nagy felszabadultságban telik. <gül> Most szépen fergeteges párnacsot vívunk. Hmm. Én is az új lakásban élek, a gyerekekkel. Veszem át én is a szót. Nem agyalok, nem döngök, nem fájok. Tökéletes harmónia van bennem. Már újjászülettem, és ebben az állapotomban épp az erkélyen kávézgatok. Gyönyörködöm a hegyekben. <gül> Jókedvünk kerekedik, annyira beleéljük magunkat egymás ábrándjaiba. Ez az, gyerekek, mi aztán tudunk jól élni, kiáltja Károly, és mi lelkesen adunk hangot egyetértésünknek. Ebben a hangulatban búcsúzunk egymástól, és mi még folytatjuk egy kicsit az ábrándozást Erikával, amíg a parkolóig érünk. Mielőtt elköszönnénk, megkérdezem, hogy áll a házuk eladása. Megkérdettük néhány helyen, egy, egy barátunk csinált egy saját honlapot is neki. Szórólapoztunk is, mert úgy hallottuk a helyeket jobban érdekelheti. A gyerekekkel sétálgattunk, naponta más utcába szórjuk be a érdetéseket. Ennyi előre semmi eredmény. Hát igen, nagyon rossz most az ingatlan piac. Lehet, hogy lejjebb kellene mennünk az árral. Sürgős az eladás? Igen, mátyás elég rosszul áll anyagilag, rólam nem is beszélve. Én meg képzeld, hitelért rohangálok, kész téboly. El sem tudod képzelni, mivel jár. Nekünk is el kell majd adni a házunkat, de nem várom meg. Hitelből szeretnék lakást venni. Menni szeretnék már, alig várom, hogy új életet kezdjek. A régi közös ház nem tudok. Ej, de szörnyű ez Erika. De nehéz ez az egész. Károly szavain töprengek. Ha igaz, amit mondott, igen, nagy hibát követtem el. Én eddig nem igen ismertem fel az agressziómat. Büszke voltam a békés házasságunkra, és igyekeztem ezt a képet megőrizni magamban. Ezzel nem fért volna össze, hogy én agresszív indulatokat érezzek. Néha éreztem, de csak nagyon ritkán. Lehet, hogy sokkal több volt bennem, csak nem ismertem fel. És ha így történt, akkor a szerelem legmélyebb lényege hiányzott a kapcsolatomból. Az agresszív indulatokról eszembe jut életem legnagyobb kirobbanása, és hogy mi váltotta ki. Nyár elején elterveztük, hogy szép lassan válunk majd el. Átgondoljuk, nem kapkodunk. Hiszen meg kell teremteni a különélés feltételeit, ami nem egyszerű. Megbeszéltük, hogy nyugodtan elmehet majd Barna Nusikával nyaralni, és bár napot, azt is elméri a kapcsolatunk. Előtte azonban én mentem el két napra egy termálfürdőbe Áronnal. Barna feltett néhány kérdést, amiből kiérződött a féltékenység. Egy hétvégi kiruccanásról jöttünk épp haza. Épp megálltunk a kapuman, amikor nekem szegezte a kérdéseket. ingerültem, próbáltam kinyitni a kaput, a kulcs nem forgott a zárban, rángatni kezdtem. Felháborodtam hosszú hónapok szenvedései utána, hogy mer bármit is kifogásolni. De csak egy rövid kis kiakadás volt, mire beértünk a házba, barna már úgy viselkedett, mint aki cseppet sem érdekel, kivel megyek hova, meddig és mit csinálunk majd ott. Ezután nyaralni mentünk a gyerekekkel. Ezt az élményt szívesen kitörölném az életemből. Azt hittem, most majd beszélgetünk, egymásra figyelünk, és válasz ide vagy oda, közel kerülünk egymáshoz. Sikerül megértenünk sok mindent. Barna azonban, amint megérkeztünk, egyből rohant telefonálni Nusikának, és még a családi ebédekbe is bezavartak az SMS-ei annak ellenére, hogy Barna igyekezett ezt elkerülni. Magamban csak Rémálom nyaralásnak neveztem, és a pokol fenekére kerültem amikor barna arogáns hangon rászólt a szobapincére kiábrándultságomban legszívesebben, azonnal hazamenekültem volna. Még az is komoly erőfeszítésembe került, hogy egy szobában maradjak vele. A gyerekek csendben figyeltek. Szokatlan volt a számukra, hogy utálkozva szállok szembe az apjukkal a zavarodott személyzet védelmében, aki úgy észkolt ki a szobából, mintha a minibárban hüllőket talált volna. Miután hazaértünk, barna, Nusikával ment nyaralni. Annyira abnormális, de annyira visszatetsz, annyira irreális volt, hogy a férjem nyaral a kedvesével, még ha már ott is tartunk, hogy a vállás részleteiről egyeztetünk, hogy fizikailag rosszul éreztem magam. Mintha valami rettenetes, emészhetetlen, romlott, valami került volna a gyomromban, amit kiszerettem volna hányni, de nem tudtam olyan állapotba kerültem, amilyenben még nem voltam soha életemben. Megvadultam, és gyakorlatilag szétvertem a házasságunkat, mint egy könyörtelen, pusztító tank. Ledózeroltam a szépen felépített életünket, a békés családunkat. Széttéptem az életre szóló kötelékünket. Bánik szerűen el akartam menekülni. Azonnal költözni akartam, hogy mire hazajön Barna, már találkoznom se kelljen vele. Nem akartam titokban. Nem is lehetett a gyerekek miatt. De a megérkezése és a jó váhagyása nélkül intéztem az egészet. Találtam egy lakást, és elkezdtem szervezni a költözést. Mondjuk úgy, félőrült állapotban. Barna első nap többször is hívott, de nem vettem fel. A gyerekekkel beszélt. Tőlük tudta meg, hogy mit művelek. Másnap is hívott. Akkor azért már szóba álltam vele. Az erkélyen álltam, és alig tudtam kivenni a hegyek kontúrjait, de még a közeli fenyő is elmosódott. Valami baj lehetett a látásommal. Annál inkább bevésődött viszont az emlékezetembe az érzés, ahogy a lábújjaim lefelé görbülve szorítják a papucsot. Mint ahogy megmarad bennem a telefon hidegsége is, ahogy görcsösen markoltam. Sikerült lecsillapítania, és beláttam, hogy a gyerekek szempontjából kifejezetten ártalmas lehet ez a menekülésem. Azt pedig ő látta be, hogy nincs más választásunk, mint hogy külön költözzünk. Ezért felajánlotta, hogy inkább ő megy el. Három hónapod gondol, mondta, amíg letisztulnak a dolgok. Elcsitulnak a heves érzelmek. Ez a vállás dolog túl hírtelejő, de nincs semmi kőbevésve, mondta, majd még hozzátett. Jézusom, Júlia, szörnyű állapotban vagy. Nekem most az a dolgom, hogy vigyázzak rád. Aggódom, érted? Az a utazás reggelén ismét beszéltünk telefonon. Azt terveztük, hogy mi kényelmesen megebédelünk, Azután hazaviszem Nusikát, és utána úgy öt-hat óra körül érek haza, mondta Barna. Beszéljünk meg mindent, Júlia. A gyerekek is legyenek otthon, úgy este hétfelé. Beszélgetés közben összeomlottam megint. Mire ő megállapította, hogy feltétlenül pszichoterápiás segítségre szorulok. Tökéletesen tisztában volt vele, milyen állapotban vagyok, de mégsem szaladt haza megnyugtatni, támogatni. Azt megértettem, hogy nyaralás közben nem jöhetett, hiszen nem tehette meg Nusikával. De hogy az utolsó napon, amikor nyugodtan tervezhette volna úgy a hazaindulást. Azt mondta, aggódik értem. Vajon, hogy csinálta? Csigától? Koktélos tartva a kezében. Búsa maga elé nézett a szállodai fotelben. Az is lehet, hogy nem tudott miattam elég lazán ülni a fotelben, amit volt egy kis diszkomfort érzéssel. A feleségem otthon pillanatokon belül a szöropálást kap. Aggódom érte. A gyerekeket ez teljesen megőríti. El akart költözni velük. Miattuk is aggódom. És valahogy ez a koktér sem elég jó. Szólok is a pincérnek. a kincsem. Nyérem, masszíroz meg. Olyan jó Nem. most ebben a szörnyű nagy aggódásban. Hmm. Van este hétre érte haza egy percet sem késett a beszélgetés időpontjáról. Én azonban arra számítottam, hogy legkésőbb délre otthon lesz, és ahogy teltek az órák, annyira kikészültem a várakozástól, hogy se élő, se holt nem volt, amire megérkezett. Ismerve Barnát, hogy mennyire figyelmes, gondoskodó, biztosra vettem, hogy az utolsó napon pánik szerűen hazarohan hozzám. Az, hogy nem jött, felért számomra egy cserbehagyásos gázolással. El sem tudtam hinni, hogy ilyesmi megtörténhet. Ennyi szeretetben, megbecsülésben eltöltött év után. De a java még csak ezután következett. Még át is hajtott pár a vérben úszó sebesültön. Biztos, ami biztos. Nehogy életben maradjon. Viszonylag igatan elbeszélgettünk. Azt mondta, hogy nem érti, hogy miért vadultam meg, hiszen én magam mondtam, hogy nem nusika miatt akarom elhagyni. Akkor mi ez a nagy kiborulás? Nyilván nem szűnt még meg a kötődés, folyamatosan fájdalmat okoz ez a kapcsolat, ráadásul újabb és újabb hatások is érnek, feleltem. Akkor még nem sejtettem, hogy a létező legdurvább hatás még csak ezután fog érni. Közösen vacsoráztunk a gyerekekkel, látszólag békésen. Padlizsán krémet ettünk pirítóssal, oda a maradék ebédet is az asztalra. Donatella is épp úgy dorombolt a kosarában, mint bármikor, semmi sem utalt a közelgő drámára. Elmondtuk szegény mit sem sejtő gyerekeinek, hogy azt találtuk ki, ők maradnak majd a lakásban, mi meg felváltva leszünk velük. Majd meglátjuk, mi lesz. A mama biztos benne, hogy válni akar, én nem szeretnék, mondta Barna. Jó, de a mama meg kérdezni, hogy mi volt az iskolában, meg ha kell, haza az a lovardából, meg beszélgetünk, hozzáfordulhatunk hozzád, meg nem, ellenkezett dorka. Hát éppen ez az, amin szeretnék változtatni, felelte Barna. Vacsora után felmentünk az emeletre. Kis múlva Barna leballagott telefonálni Nusikának hiszen a megbeszéltek, a következő hetek beosztása, a nusikát és az ő családját is érintik, így természetesen igyekezett őt is tájékoztatni. Fékezhetetlen indulatot. Soha nem tapasztalt kétségbeesést éreztem. Leroantam, Tajtikozva feltéptem az ajtót, és amikor megláttam, hogy föllesétel és mosolyogva kedélyesen beszélget, eszemet vesztve ráövöltöttem. A kurva anyádat! Bevágtam az ajtót, a kilint zajosan ért földet a konyha kövén. Visszamentem a nappaliba, leültem, és vártam, hogy a melkasoban dübörgő szívem elcsendesedjen, és valamelyest leégadjak. Vártam, hogy feljöjjön Barna, de nem jött. Ahogy nem jött haza a nyaralásból sem. Úgy folytatta a telefonálást, mintha mi sem történt volna. Megint lerohantam. És amikor megláttam, hogy továbbra is mosolyogva beszélget, tomboló indulattal egy tébolyult madár rikácsoló hangjára áltámadtam, te rohadt szemét, puha pöcsül, áll a meg! A pöcs szót valószínűleg életemben először használtam. A puha pöcs szó összetételt egy pszichiáter könyvéből tanultam, mi azokban a hetekben a puhány alakokra használtam. Amikor ezt üvöltettem, halálosan komolyan gondoltam, hogy barna egy puha pöcs. Úgy, ahogy van. Tetőtől tapig. Ezt nem hittem volna rólad. Fel sem tudom fogni, hogy ezt tetted. Miért, hogy telefonálok? kérdezte cinikusan. Később, amikor arra kértem, hogy beszéljük meg az egészet előről, hiszen már is megszegte a megállapodást. Kizárt a szobából. Te előtte azt mondta, húzzak el a lakásból, ha valami nem tetszik. Undorító vagy, mondtam. És a gyomromban tényleg éreztem az undort. taszítónak láttam a, a nevetségesen szemébe lógó őszhajjal keretezett arcát, a kúrosan sovány testét, a behorpadt melkasát és a lötyögő ruháját. Édes istenem, add, hogy rendben legyenek a papírok a földhivatalban, mert én ezt már nem bírom. Ez nem félben levő több gyermekes anyáknak valósos. Lásd be, hogy ez már túlzás, A fele is sok lenne, ez már tényleg minden képzeletet felülmúl. Annyi ügyet intézek néhány hónap alatt, mint eddig életemben összesen. Már maga a hitel is egy elhordhatatlan hegy. Ha megoldok egy feladatot, tíz másik jön a helyébe. Sikerül találni egy geodétát. És rábírni egy soron kívüli munkára? De miért nekem kell ezeket megoldanom, amikor úgy el vagyok foglalva amúgy is a szomorúságommal? Hát szabad még ekkora teret a vállamra tenni? Mond, hogy viseli el ezt a lelkiismereted? Valóságban paranoiássá váltam az elmúlt hónapokban a hivatali ügyintézésekkel járó megpróbáltatások következtében. Mindig van valami, ami nem stimmel. Hivatalból nem stimmelnek a dolgok a hivatalokban. Már semmi úra nem számítok, apatikusan ülök a váróban. Két sorszámom van, két különböző helyre. Egyenőben nem a szorongás, ahogy villognak a számok. Én pedig megpróbálok követni egyszerre két, teljesen máshol tartó négy együsz számot. És aggódom, hogy elvétem, hogy lekésem, hogy egyszerre hívnak mindkét helyre, és ha az egyiket lekésem, Soha többé nem rekonstruálom, hol tartottam, a tizenöt ablak közül hova menjek. Hú, aztán mikor sorra kerülök, és a tisztviselőnő hosszan, meretten nézi a számítógépet, olyan fokára ág bennem a szorongás, mintha egy bevetés előtt álló eltörnyés lennék ugrás előtt egy vietkongokkal és vadállatokkal teli őserdő fölött. Várom, mit böffent a nő. Kérem, van itt egy kis probléma? Nem tudom kiadni. Előbb be kell szerezni abahúj sári pusztáról egy gyermekrajzot piros tintával és okkersárga bélyeggel, de az okkersárga bélyeg viszont csak az Osztrák osztrákatánál kapható. De jelenleg épp nem. Nézen oda. Mondjuk úgy egy hónap múlva. Vagy egy év múlva. Meglepetésemre Megkapom mindkét szükséges dokumentumot, és az időközben lejárt munkáltatói igazolásom helyett beszerzett másikkal vágtatok a hitelügyintézőhöz. Barnának van segítsége. Arra megfütyül, hogy én hogyan oldom meg a problémáimat. Duna keszin éldegél az új kis családjával, és ott a régi slepje is, hogy a segítségére siessen. Hazafelé menet még sietve bevásárolok. Gyorsan meg kell főzni a gyerekek ebédjét, mielőtt elmennék riportot készíteni egy autisták fejlesztésével foglalkozó óvodába. Holnap kell leadnom róla a cikket, nem halogathatom tovább. Vonszolom befelé a sok szatyrot, a nehéz ásványvizes üvegeket. Épp akkor szakad le a füle a csomagnak, sőt, még a műanyag fóliája is, mikor Ági kilép a házuk ajtaján. Szia, Ági, hogy vagy? Kérdezem, és közben a sereglet macskák társaságában próbálom felszedegetni a szanaszét gurult palackokat. Ahogy lehajolok, sikerül a zsemléket is a palackok után gurítani a másik szatyorból, hogy aros se benné megteszem hozzá. Hát, Nagyjából ugyanúgy, egy fikasznit sem jobban tele lági, de látom, te sem, hát nem. Van valami fejlemény, igen, megjött az értesítő az első vállóperi tárgyalásról, egész nap csak bőgök. Ó, te szegény, gyere bármikor a szükséged van egy kis vigaszra. Köszi, tudom, hogy szívesen látsz, de nincs egy perc szabadidőm sem. Le kell adnom a héten a fordítást, és alig tudok dolgozni a gyerekektől. De jól esik, hogy számíthatok rád. Köszönöm. Vihar sevesen összeütöm a vacsorát. Az összevagdosott paprikás paradicsom darabok csak úgy repülnek a lábasba. Amíg fő a lecsó, gyorsan leszedem a szárítóról a ruhákat, összehajtogatom. Először a ruháit pakolom a szekrényébe, aztán a Mindkét szoba elviselhetetlenül rendetlen. Mely ők vidáman elviselik, és nem is értik, miért jövök az állandó rengcsinálási mániámmal. Mindegy, kit érdekel? Akad ennél nagyobb és ebben a családban. Írok egy setlit nekik, hogy elugrottam riportot készíteni, majd elviharzok. Útközben hívom Jutkát. Olyan ő nekem, mint egy endorfin tabletta, amiből időnként muszáj bekapnom egyet. Épp készítenek a férjével, ezért a pirula ezúttal hatástalan marad. Fájdalmas most szembesülnöm ezzel a harmonikus házassággal. Amikor este hazaérkezem, Dorka és Ábel a nappaliban tévéznek. fáradtam eléjük kuppanok. A könyvespolcon megpillantok egy könyvet. Ároné. Vissza kellene adni őket neki. Milyen jól tudott tölálni? lehet, hogy néha rám férne egy kis szeretgetés. Igazi nem hiányzik, de mégis Lehet, hogy jó tenne. Nincs hiány érzetem, ez jó. Kerek egész vagyok egy magam. Teljes érzés. É, ismerem a hiányt. A társa vágyást. Annak idején nyolc évig vártam barnára. Most nem hiányzik senki az is sem. Találkozgatunk ugyan nagy rétkán, de fogalmam sincs, hogy miért. Újra és újra rápillantok a kölcsön kapott könyvekre. Bemegyek a szobámba. Írok egy e-mailt. Majd ha arra járok a főiskolán előadni, beugrom a könyveivel. Lesz, ami lesz. Esetleg meg is szeretgethet. Esetleg máskor is. Néha felugorhatnék. Kapcsolat nem kell. Sem erőm, sem energiám, sem időm, sem lelkem hozzá. Azonnal hív. Hm. Mikor jössz? Hát ne, ne, nem tudom, még mikor lesz előadásom. De miért nem jössz ma? Ugorját most. Hát, most, hogy de, hogy, hogy végül is. Hát, hát. Tényleg megszeretget. Úgy kérdeznék, mikor lát legközelebb, mintha mi sem történt volna. Hát nem tudom. Most nem tudom gyakran. El vagyok foglalva. Lelkileg vagyok elfoglalva. Meg a gyerekeket sem akarom túl gyakran magukra hagyni esténként. Végül is nekik is nehéz a vállás. És ö, időm sincs. Minden alakul most. Sok a feladat építem az új életem. Lakás hitel, vállalkozó a perköltözés. bla bla, De hát nem ebben voltunk. De hát ez így csak egy szeretői kapcsolat. Van két órán felszaladok szex, rohanás. Mi nem emben voltunk, a mi kapcsolatunk más volt. Több volt. Igen, de most más van. Most, most válok. És mikor érné rá? Nem tudom, majd megnézem a naptáramat, meg meglátom, hogy alakul a jövőt Megírom. Egy nem mindig két történet van. Megpróbálom átélni a dolgokat barna oldaláról, úgy, ahogyan ő értelmezi őket. Elhitettem vele, hogy miatta vagyok közel az ideg hogy nélküle jól vagyok, és az ő közelséget aszít engem ebbe az állapotba, ezért az egyetlen, amivel segíthet rajtam, a távol tartja magát tőlem. Pont úgy járt el, ahogy én kértem. Nem jött haza, csak a megbeszélt időre nyaralásból. A telefonálásban meg semmi rossz nincs, hiszen a közös családi nyaralás után azt állítottam, nyugodtan telefonálhat a lakásból, is már mengem nem érdekel. Ezt mondtam. Elment az eszem? Persze én azt felelném, hogy na jó, de a kommunikációnak több szintje van, mint tudjuk. Az egyik a verbális, a másik meg a metakommunikáció. Nem is beszélve az ő híres empátiájáról, és így tovább. Neki éreznie kellett volna, hogy mit kell tennie. Már ha szeret, vagy szeretett, vala, Ma már elismerem, ember legyen a talpán, aki kiigazodik az érzelmek villódzó kavalkádjában, és a megfelelő pillanatban a megfelelő lépést teszi meg. De hiszen soha egy szó sem esett barna érzéseiről, csak az enyémekről. Hiszen, ha nem is látszott, nyilvánvalóan ő is össze volt zavarodva, a békés családi élete egyik pillanatról a másikra felborult, és ahogy később ő mondta, én esélyt sem adtam semmire. Hát, én nem tudom. Nem adtam volna. Elképesztő szétcsúszások ezek, ami miatt az is mást hisz, mint a valóság, aki átélte. A másik pedig már az ő viselkedéséhez igazodik. Nem a valós dolgokra reagál hanem a hazugokra, a falsra. Ez a másikban is elindít valami, de akkor már végleg tévúton járnak, még végül mindketten vakvágányra futnak, ahonnan már sehova nem vezet, semmilyen út. Hm. Ahonnan már csak menekülni lehet. Árgombokron keresztül, mocsarakon, lápon, ingoványon, átvergődve is, természetesen csak is külön-külön, egyedül kell megtalálniuk a saját útjukat. Ki gondolta volna, hogy a harag is a gyász egyik megnyilvánulási formája? Amikor Áron megjelenésével rájöttem végre, hogy bármit mondunk is egymásnak. Már rég elveszítettem barna szeretetét. Elkezdtem gyászolni, de a gyászom haragban fejeződött ki. Valamikor azt tanultam meg, hogy nem utassam ki az elsettségemet, a fájdalmamat, hanem haraggal reagáljak helyette. És még csak ne is tudjak róla, még magam is elhiggyem, hogy az érzéseim valódiak. Vajon miért? Kiszerettem belőled, mondtam neki maga biztosan. Ha én elhittem, hogy a fenében volna el ő is? Azt ajánlotta, várjunk három hónapot, amíg letisztulnak a dolgok. De hogy várhatta, hogy bármi is letisztuljon úgy, hogy közben megtartja Nusikát, ne váljunk el, majd leigadsz, mondta, és akkor tudunk majd rendesen beszélgetni, képes leszel tisztában látni. Hogyan is képzelhette, hogy én majd megnyugszom, közben ő összefonódik valakivel egy szerelmi kapcsolatban, amit én nem bírok elviselni. Ez olyan abszurd, mintha folyamatosan folytogatna, és közben azt követelni, hogy mosolyogjak. A meditációmban, a gyógyító szobába fektetem barnát. Még sose sikerült életelig szírt adnom neki. Most megteszem. Durván befogom az orrát, és ledöntök a torkán egy adagot. Ne szabad meg, itt van. Él. Az ébredők csoportfoglalkozása után még hazarontok, csak este tízre érek áronhoz. Nem tetszik. Öreg. Hm. hogy sportosa, a teste, csupa izom, a bőre, mint egy húsz évesé, de az arca Öreges. Hmm, nem jövök többet. Meg Dunajban is messze lakik. Oké, okay, város szívében, de akkor is fáraszt ez az egész, csak gondot jelent ez a kapcsolat. Jól éreztem én, hogy nincs most szükségem senkire. Everünk az ágyon, hosszan beszélgetünk. Elmondja, hogy szerinte, amikor együtt jártunk, egy darabig fejlődni látszott a kapcsolatunk, de aztán én valahogy megálltam. Nem volt ő benne az életem főcsapásában. És nem azért, mert feleség voltam. Attól még benne lehetett volna a gondolataimban, az érzéseimben. A férjem, a gyerekeim még ott voltak, de ő nem. Én sokat jelentettem a számára, és érezte, hogy ő is nekem. Ugyanakkor mégis mellékvágányon tartottam. Összebújva fekszünk, és hosszan beszélgetünk. Rájövök, hogy nem akar velem szeretkezni. Ki is mondja. Tíz és évfél közé bepréselni egy szeretkezés. Nem. Nem, nem szeretnék ilyen kapcsolatot. Annak semmi értelme. Biológiai karbantartás felelem is. Én pillanatnyilag ennyire vagyok képes. Végül eljövök. anélkül hogy szeretkeztünk volna. Sajnálom, ha már egyszer jöttem, Nem, mindegy. Úgy sem jövök többet. Tetszik egyébként ez a lépése. Van benne tartás, méltóság. De a tetszik, sem évök többet. Nekem még agyalni valóm van. Gondolom már a menet, még ha az agyamra megy is az agyalás. Amikor elköltözött, Barna, egy barátomnak lelkendeztem. Csak a felszabadultság van, remekül vagyok. Hát. Én ezt nem értem, csodálkozott Gábor, aki maga is megjárta már a vállás kaminóját. Húsz éven így átsuhanni, csak így napirendre térni felette, semmi gyár, semmi fájdalom. Nem értem én ezt. Na, nem is tartott sokáig a jól létem. Jött az agyalós időszak, azon belül is a fájdalmasan agyalós és az elviselhetően agyalós felváltva. A kiborulások, a visszaesések, a hullámvölgyek, a gyászfiókja, olykor kiborulva, olykor visszagyömöszölve, de kilógnak belőle a szenvedésem zsigerei. A saját lelkem csúnyasága is az agyamra megy. Magamtól is el kellene válnom. Meddig tart még ez a szenvedés? Ugyanúgy fájnó sikam, mintha velem élne barna. Semmivel sem könnyebb, sőt, elviselhetetlen a gondolat, hogy barna mással él. Minden nap egy örökké valóság, amit vele tölt. Elviselhetetlen teher a szívemen. Erikát zaklatom reménytelen leveleimmel. Nem tudom eldönteni sikertörténet vagy kudarc a házasságom. Erika, hogyan csak az elmúlt évekre, hogy öntekintsek arra valakire, akivé formálódtam a barnával a közös életemben? Ki voltam is? Ki lett belőlem? Kirakat rendezőként dolgoztam. Nem voltak nagyra törő álmaim. A lelkem ilyen erős volt az önmagamba vetett hitem. Hiszen ahogy kitörtem a hétköznapi szürkeségből, ahogy mertem váltani, és elindultam megkeresni önmagamat, az hitről... Erőről és bátorságról árulkodik. Mégis azt hiszem barnának köszönhetem a szellemi kibontakozásomat. Ő tanított meg nagy léptékben gondolkodni, merészen álmodni, egészen nagyra törő célokban hinni. Azt hiszem nélkül elközelébe se jutottam volna a mai önmagamnak. Azonnal érkezik a válasza. Örülök, hogy képes vagy látni a jót is, amit kaptál a házasságban, Biztos, hogy nem teljes kudarc volt a házasságot. Biztos, hogy sokat kaptál Barnától. Szembeszállok vele. Jó, de vizsgáljuk meg a másik oldalát is. Annyira azonosultam vele, hogy szinte elveszítettem önmagamat. A magam által, vagy az anyám által megalkodott jó feleség szerepébe kényszerítettem magam, és elveszítettem önmagam nagy részét. Az ő céljaival azonosultam. Az ő munkáját végeztem. Az ő gondolatait tettem a magamévá, amitől elveszett a júliaságom egy hatalmas szelete. Szerencse, és külön öröm a számomra, hogy mindeközben sikerült megőriznem a személyiségem legbelső magját, ahol még önmagam voltam, és az is maradtam. Nem jön újabb válasz. Céltalanul témfergek a lakásban. Az arcom árulkodik az elmúlt évekről. Feszültségről mesél, örökös stresszről. A társasági arcom mosolygós, barátságos, de ha magam vagyok, rögtön visszarendeződik valamiféle állandó kedvetlenségbe. Az évek ráncvé rajzolták ezt rá, és már nem tudok másmilyen lenni. Akkor sem, ha akarok. Nehéz volt bevalani magamnak, hogy feszültségek vannak bennem. Hiszen azt szerettem inni magamról mindig is, hogy Elégedett vagyok az életemmel, hogy elő optimista a természetem, és a legkevésbé sem hajlok a depresszióra. Elkezdtem figyelni az kifejezésemet és a lelkiállapotomat, és szép lassan felismertem magamban a feszültséget. Ha elmosolyodtam, ez visszahatott a hangulatomra, és éreztem, hogy valami oldódik bennem. Ha viszont hagytam visszarendeződni az arcizmokat a megszokott zordálásba, láttam a különbséget a belsőmben is. Vajon visszakapom-e valaha az arcom elveszett látságát? Újra a gépezülök, újabb levelet küldök Erikának. Erika, mit jelent a bizalom? És hol kezdődik a naivitás? A másikban való hét a másik vállalásának csodálatos bizonysága vagy inkább önállítás, Hazugság önmagunknak, hogy ne kelljen szembesülnünk gyengeségeinkkel? Nem használjuk-e alibiként, mert gyávák vagyunk a saját utunkat járni? Lehet, hogy barna érdekesebb, több, szárnyaló, gondolkodású, karizmatikusabb, mint bármelyik férfi, akibe valaha belebotlottam. Még ha vannak is a személyiségében negatív vonások vajon, nem értékesebb így is, mint bármelyik korrekt, ám unalmas férfi. Édős barátnő Marika szerint nem kellett volna hozzá mennem Barnához. Akkor mondta, amikor még jól éltünk. És azt hittem, életünk végéig egy pár leszünk. És annak fényében, hogy nagyra értékelte Barnát. Meg is értöttem. Hosszú levelet írtam neki, amiben bizonygattam, hogy a nyilvánvaló tényen kívül, hogy szerelmes voltam, mi minden szólt amellett, hogy jó, hogy hozzámentem. Marika nem igen ellenkezett, hiszen látta, hogy ebben a kérdésben nem engedek be semmilyen olyan véleményt, ami eltér az enyémtől, hogy ragaszkodom az illúzióimhoz, bármiből is legyenek felépítve, akár hazugságok és önbecsapások pókálójából. De egy dolgot azért még hozzátett. Tudod, Júlia, egyszer beszélgettem egy kertésszel. Azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, melyik növényt hova kell ültetni. Ugyanaz a növény, ha jó helyre ültetjük, gyorsan és szépen fejlődik, kúszik a nap felé. Míg a másiknak, amelyiket rossz helyre ültettek, kerülőutat kell megtennie, hogy eljusson a fényre. Én van ez veled is. Te előbb jutottál volna a nap közelébe, ha nem vagy barnával. Így is eljutsz, de hosszabb utat kell bejárnod. Akkor képtelen voltam ezt elénni, és meg most sem, amikor épp elszakadóban vagyok tőle. És már több mindent látok. Most sem tudom elképzelni, hogy ez a két évtized kerülő út lett volna. Csak hát a, a, a szeretete. Vajon milyen szeretet volt ez valójában? Megkérdőjeleződik minden. Visszamenőleg is. Alig tudom kérjúteni a fejemet, pedig fontos lennem, mert az ébredők csoportjába megyek. A lepusztult metrókocsi oldalára karcolt feliratokat, a felhasított üléseket bámulóan, meg az agyonragasztott hirdetéseket a falon. Vannak, akik rombolnak, és vannak, akik szorgosan munkálkodnak valamin. Önnepelem magam, miért képes voltam egy egész mondatot megfogalmazni, ami nem a vállásommal kapcsolatos. Hmm. A gyerekek ma nagyon ügyesek. Fáradhatatlanul utánozzák a mozdulataimat. Az arcuk kipirul, és érzem, ahogy emelkedik az energiaszint a teremben. Először zene nélkül gyakorolunk mozdulatcsorokat, aztán beteszek egy CD-t, és egyfajta tánc jellegű feladat következik. Ezt nagyon szerettem, és úgy érzékelem ők is. Néha megállom, mert mindig van valami kis fennakadás, hol az egyikük cipőfűzője bomlik ki, hol a másikuk haja csúszik ki a csatmugül. ott pedig meg kell nyugtatni valamelyik kislányt vagy kisfiút. Szeretem őket. Szeretem a munkámat. Igaz, nem tudok látványos eredményeket felmutatni, de látom, érzem, hogy... Elmozdulások történnek, és a szülők is mindig visszaigazolják ezeket a jó érzéseimet. Ez a nő tényleg szereti Barnát. Egyszerűen szereti. Most próbálják megteremteni, összerakni az életüket. Barna igyekszik, közösen csinálnak mindent. Nusikában mély gyász van a vállása miatt. Jár egy önismereti csoportba, ami sokat változtatott rajta. Meg talán ez a krízis is formálta, amin keresztül ment. Lefogyott, szebben öltözködik. Kifejezetten jól néz ki. Lári mosolyogva mesél. Alexhez igyekszem a belvárosba, és összefutottunk a metró jegykezelőjénél. Régi ismerős, aki néha találkozik muzsikával is. A mozgó lépcsőn aladunk lefelé, és ő mesél. Nézem a száját, a kivillanó fogait. Azt hallottam, az a szép, ha mindkét sor látszik, arányosan, klári, tökéletes. Szép szájából egyformán villag meg a fent és a lent. Ebből a szép szájból jönnek most kifelé ezek a mondatok. Elszorul a szívem. Elképzelem Nusikát, aki értékesebb, vonzóbb, mint korábban. Igen, ez az... Én is láttam, amikor találkoztam velük futólag, és azt gondoltam, hogy tud ez a helyes nő ezzel a csúnya férfival járni. Gyengéden szereti Barnát. Próbálják megteremteni az életüket, törődni a gyerekekkel, hogy jó legyen, hogy mindenkinek jó legyen. Rossz hallgatni, de mégis végre meglátom egy pillanatra, egy másféle fénytörésben is ezt a kapcsolatot. Egy pár megindító igyekezetét, akik szeretik egymást. Látom a lelküket, ami nem csúnya. Vágyaikat, az érzéseiket, a szomorúságukat, a reményeiket. És én bemocskolom ezt a szépséget. Minimum magam van. Megvetéssel gondolok rájuk. Amikor Barna elmondta, hogy a csoport mély változásokat indított be Nusikánál, magamban lefigyáltam ugyan kutyából nem lesz szalonna, szép és csak Barna, menteges csak magad, nyugodtan! Pedig tényleg igaz. Oh, mindenki látja a változást. Megijedek. De akkor méltó utódom és szeretni tisztelni való és értékes ember és értelmes? Jó Istenem! Viszont egy jótányit sem fejlődött intellektuálisan, folytatja Klári. Érthetetlen, hogy Barna hogy tud ezzel megelégedni? Hogyan fog megjelenni vele egy értelmes társaságban? Meg hát az az igazságjába öltözködik jobban, Nusika csak Nusika maradol, soha nem lesz az a belülről fakadóan elegáns, kultúrált, ragyogó nő, mint te. Felragyogok örömömben, Nusika nem fejlődik? Nagyon helyes. Nagyon helyes. Nekem kell fölényben lennem. Hogy miért? Ö, nem tudom. Fogalmam sincs. Hibbant vagyok. Szeretnék nekik jót kívánni, igazán, de nem vagyok képes rá. Visszamenőleg és átértékelődnek a dolgok. Átrajzolja a múltat a jelen. Nézem, hogyan igyekszik felemelni Barna és látom magamat húsz évvel ezelőtt, amikor engem is felemelt? Amikor felvállalt, és nem szégyenkezett miattam. Később azt mondta bennem, megvolt az az értékes belső mag, csak ki kellett mondani. Imádtam Barnában ezt a bizalmat, hogy azzá válhattam mellette, amivé váltam. Most Nusikának mond hasonlókat. Nagyszerű tulajdonság, hogy mindenkiben meglátja a szépet és a jót, de mégis, ami csak az enyém volt, csak is az én történetem, most rutinszerűen megismétlődik. Ettől elértéktelenedik a saját különlegesnek hitt történetünk. Alex a belváros szívében bér lakást. Egyedül él, bár az aktuális barátnője átmenetileg becuccol. Egyik nagyobb gyerek sem igyekszik a házassággal, pedig Anna is túl van már pár évvel a harmincon, meg Alex is. Már lehetne bőven unokám. Ne nincs. Kicsit korán érkezem. Még nem ért haza a munkából, úgyhogy lődörgöm egy kicsit a sétáló utcában. Veszek egy fagylaltot, imádom. És bár elég hűvös van, leuppanok a főtéren egy kovácsoltos padra. Odavonszolja magát mellém egy öreg néni, egy rettenetesen lepusztult hajléktalan, aki bottal is alig tud járni. Ősz a haja, benne niyen sötét barna szál. is szinte teljesen hiányoznak. Az arca olyan ráncos, mint egy aszalt füge. Hát a hajlott, fájdalmas számára a járás. Leül mellém. Fáj a lába, néni? Néhány borzalmasan. Többször műtötték, szilánkosra tört valamikor régen. Vascsavarok tartják össze? Ne, nem vagyok én, én ötvenöt éves vagyok. Jesszusom! Velem ennyi idős? Hát, igen. A hajléktalanságban eltöltött évek duplán számítanak. Hm. Mondsa családja? kérdezem. Nincs. Csak én vagyok és az Isten. Szóval csak így, kettecském. Kettecském bizony. Nevelő otthonban nőttem fel, soha nem mentem férjez, mindig is betegeskedtem. És mi az örömöt az életben? Vannak céljai, reményei? Kérdezősködöm, mert őszintén érdekel egy ilyen kitaszított lélek, mit remél az életétől? Örömet egy tálleves ad. Amúgy meg jó lenne meghalni. Az élet csak fájdalom, szenvedés. Itt egy kis pénz, levesse, nyújtok velé egy ötszázast. Örömmel elfogadja, nézegeti, mielőtt koszos ruhájának zsebébe gyűrni. A meghaláshoz sajnos nem tudom hozzá segíteni, de forduljon bizalommal az istenéhez. Mondom még aztán, elbucsúzom. Alex, kedvesen fogad! <gül> még egy kis uzsonnát is készített. Egy poárban pálzik a méretűre vágott sárgarépa, uborka, paprika darabok. Egy finom pástétomba lehet mártogatni őket. Mi ez a pástétom? Titok. Sok pénzt fizettem a receptért. Nem vagyok hajlandó egykönnyen megválni tőle. Különben is. Ebbek harmincad gyára jutna. A felismerhetetlenségig megmásítanád. egy kis ilyen fűszer, egy kis amolyan, még egy kis metélőagyma, még egy kis akármicsoda, és kész. Vége. Már az anyja sem ismerne a pástétomjára. De mégis miből van, csak annyit árulj el, két Jó. Egy pillanatra megáll a falat a számban, amikor kitör Alexből a legszből a nevetés lenyelem. Hogy vagy, anya? Érdekesen. Egyfelől egész remekül, de tényleg. Van bennem egy alapvetően nagyon jó érzés, ugyanakkor fájok is, meg kimerít a sok töprengés. Ha ránézek, nem látom rajtad a szenvedést. Az jó. Azért inkább nem mutatom meg, mi van a fejemben. De inkább beszéljünk rólad. Gondolkodom, hogy elmegyek Angliába. Nem megy mostanában túl jól az üzlet. Nincs igény az olyan belső építészeti munkákra, miben én profi vagyok. Egy építész haverom három éve dolgozik ki, Ő hívott maga mellé. Jó, de nem tervezed, ugye, hogy kint maradsz? Úgy érted, hogy kijön a barátom a repülőtérre, intünk egymásnak, és én visszajövök a következő járattal. De, de maradok? természetesen egy ideig, egyelőre három hónapig. Aztán nem tudom. Hm. Tulajdonképpen megszoktam már. Anna is, Alex is jönnek, mennek a nagyvilágban. Világpolgárok, mindenütt otthon érzik magukat. Szerencsére azért annyira nem, hogy pár hónap vagy maximum egy-két év után ne jöjjenek haza mindenhonnan. Vasárnap van. Ma átjön Erika a gyerekeivel. Hogy nyugodtan tudjunk beszélgetni? Megbízta Mábel, hogy vigyázzon a kicsikre. Tetszik neki, a feladat komolyan veszély. csak rám, anyu, ne aggódjatok. Nem fognak veszekedni. Úgy el lesznek, mint a befőtt. Átengedjük nekik a nappalit, mi erika a szobámba vonalunk. Jó, kis zugy, igazi női fészek. De az egész ház jól néz ki, mondja Erika, miközben sorban kézbe veszi a könyves polcon sorakozó jópofa és tárgyaimat. Nem sajnálod itt hagyni? <gül> Alig várom, hogy elköltözhessek. Ég bennem a menekülési vágy. Úgy képzelem, akkor kezdődik majd az új életem, a elköltözöm végre. Na, akkor a kanapéra kuporodunk, egy kis tálka sósmagyuróval. Nem igazság, hogy te gyakorlatilag már mindent tudsz rólam. Nekem meg még mindig fogalmam sincs, hogy ti hogy jutottatok el a vállásig, hogy hol siklott ki ez a mindent átvészelő, mindent kibíró kapcsolat. Mesé, szólítom föl erika Ellentmondás nem tűrően. Hát jó, enyezik bele Erika, de mégsem kezdnék bele a történetébe. Az emléktárgyaimról kérdezősködik, aztán a Gyerekei miatt aggodalmaskodik. Végül csak rászánja magát. Azt már tudod, hogy nagy szerelem volt a miénk. 25 meg 26 évesek voltunk, amikor összeházasodtunk. Azt hittük, az ilyen nagy találkozás egy életre szól. Hittük, hogy bár mindenki válik, mi majd megmutatjuk a világnak, hogy mi nem. Mi aztán nem. Ha kell, mi leszünk az egyetlen boldog pár az egész világon. Anyám mindig mondogatta, amikor nagy ültem, erdültem, hogy a szerelem elmúlik, de nem baj, mert szeretet lesz helyette. engem nem vigasztalt. Tényleg elmúlna a szerelem? Nem hittem neki. Majd én bebizonyítom, hogy nem múlik el. Álmodik a lány. Nem volt pénzünk. Mátyásnak szinte semmi munkája nem akadt még kezdőként. Én kerestem egyedül. Kerámikus volt, amely egy befutott művész mellett dolgoztam. Sok megrendelést kapott, praktikus dolgokat, bögréket, konyhai tálakat, kaspókat csináltunk. Ő tervezte meg őket, én meg végeztem a kulé munkát. Na is mit csináltam mint most? Gyűrtem, gyöböszöltem az agyagot a formába, aztán kiégettem a házi kemencébe. És még az ujjaim az agyagot formázták a gondolataim, mágyáson jártak. Az előző éjszakán és az előttünk gálon Sokáig nem volt csak egy keskeny ágyunk. Egyszerre fordultunk, egymáshoz simultunk. Mátyás keze mindig a mellemen pihent. Azt mondta ez a házas élet legnagyobb ajándéka, hogy folyamatosan egy nőimmel domborodhat a tenyerében. Paplanunk is egy volt. Igaz, az valamivel azért szélesebb. De attól még mindketten kilógtunk alól. Egész éjjel ment a harc érte. Álmunkban nem voltunk olyan önfeláldozóak, mint ébrem. Hoztuk vontuk a paplant, vagy kilógó fázó testészeinket, befedje. És miért nem vettetek még egy paplant? De ezt kérdezték a barátaink is, amikor egyszer keservesen elpanaszoltuk, hogy milyen rossz ez. Kicsi a paplant kettőnknek, fázunk, és egész éjjel harcolunk érte. Ne, ne, ne, nem, azt nem. Kiáltottuk egyszer semmiképpen. Azt nem lehet. Aztán végre mátyásnak is fellendült az üzlete, miután a bőrről áttért az üvegre. A dísztárgyak kevésbé mentek, de amikor elkezdett belső építészeti munkákat vállalni üvegből, így egymást érték a megrendelések. Nagyon mentek például a, a savmaratott üveg térelválasztói és a tűzállók andalú ajtói. Kezdtünk jobban keresni. Én is le tudtam állni a főnökosszonyról, és önállósodtam. Hamar bejöttek a kis groteszk figuráim, vették őket, mint a cukrot. Hm. Már csak most is visszatalálnék az akkori magamhoz. Amikor örököltem egy belvárosi lakást, építkezésbe kezdtünk. A lakás árából vettünk egy telket kalászon is, viszonylag hamar sikerült felépítenünk azt a helyes mediterrán stílusú házat, amiben te is jártál. Nem nagy, de kényelmes. És egy műhelyt is építettünk hozzá. Szerettük a társaságot, nyarant a kerti partikat rendeztünk, télen meg begyújtottunk a saját készítésű kandallunkba, úgy vártuk a vendégeinket. Amúgy is nyitva volt, mindig a házunk ajtaja, jöttek, mentek a barátok. Örültünk, ha benézett valaki. Várjál, várjál, hozok esőhanyvizet! Elfelejtettem ide készíteni. Szaladok a konyhába, közben ellenőrzöm, hogyan szórakoztatja Ábel a gyerekeket. Ő valószínűleg jobban élvezi a játékot, mint a kicsik. Mert ők is hatalmasakat kacagnak. Kíváncsi vagyok, meddig bírja, remélem, még sokáig. Jól szórakoznak a srácai, nyugodt lehetsz, Én mondom Amerikának, mikor visszatérek, és töltök mindkettőnknek a vízből. Meglátjuk meddig? Na, szóval öt évvel a házasságkötésünk után születtek a kislányaink. Egypötéjűkerek voltak. Egymás és mátyás kiköpött másai. Imádtam őket, és azt is, hogyha rájuk néztem. mátyást láttam bennük mintha sokszorozódott volna a szerelmem. Persze volt dolgom velük bőven. Úgy terveztem az első két-három év után visszatérek a kerámiához, de képtelen voltam. Kezdetben persze szóba semmi, semmi egyéb, még az is külön attrakció volt, hogy időt csak egy gondtalan fürdésre. Mátja sokat segített, amikor csak tehette, kijött a műhelyből és vigyázott a lányokra. Ettől vált igazi apává, hiszen a gondoskodás, etetés, belen fürdetés és éjszakai felkelések alatt egyre jobban bevonódott érzelmileg. Talán ezért tudtuk elkerülni azt a csapdát is, amiről olyan sokat panaszkodnak a férfiak. Hogy a nők az első gyerek születésekor akkor elfordulnak az addigi rajongással körbevett fértől, és teljesen a gyerekre fókuszálnak. Én igyekeztem, hogy ez nálunk ne következzen be de az mellett képtelen voltam ugyanazt a figyelmet biztosítani mátyásnak mint korábban. Azzal azonban, hogy ő is aktív tagja lett a hirtelen megduplázódott családunknak, nem érezte úgy, hogy ő meg lett hozva bármitől, vagy legalábbis nem annyira. Hatalmas nevetés hallatszik a nappaliból. Mosolyogva fülelünk egy kicsit, és elégedetten állapítjuk meg, hogy Ábel óvó bácsi remekül helytál. Folytasd. Eddig minden tökéletes. És mi jött ezután? Az első őrült nehéz hónapok után közös cél vált, hogy egymással is törődjünk. Dolgoztunk rajta, hogy ne sajátítsanak ki bennünket annyira az igrek, nehogy elvesztünk egymás számára. Az esték nem jöttek szóba, hogy egymásra figyeljünk, mert mire legyűrtük a lányokat, mi magunk is kidőltünk. Ezért a délutáni alvásuk idején csentünk magunknak egy kis időt. Mi az? Akkor kellett volna elmosogatni, és a szédult lakást rembe tenni, teregetni, és így tovább, de azt mondtuk, nehogy már ezek fontosabbak legyenek, mint a kapcsolatunk. Jó időben kiültünk a diófa alá, kényelmes kerti székekbe, éppen a lányok szobájának az ablaka alá. Így, ha valamelyik felsírt, azonnal meghallottuk. Megittünk egy pohár sárdonét, ez volt a kedvenc borunk. Nem többet, egyetlen Egy Egyfajta Rituálévá vált ez nekünk, de nem volt benne semmi görcsülés. Hiába volt évekig ugyanez ez a menetrend. Ez volt a nap fénypontja mindkettőnk számára. Persze nem mindig sikerült összehozni. Mátyásnak néha tárgyalni kellett mennie, vagy helyszíni szemlére, esetleg szállítani. De ez csak növelte az értékét, ha sikerült közösen elkortyolnunk a sárdonénkat. Fú. Szinte idilli. Túl szép, hogy igaz legyen. Pedig igaz. Persze, veszekedtünk is, de még, de még előbb elmondom a jót. Néha szakadó esőben is kint ültünk. A ponyvatető hangosan dübörgött a nyári zápor felettünk. Egyik alkalom a mátyás kirángatott alóla, és én kacagva futottam előle a szakadó esőben, Még el nem kapott és szorosan meg nem ölelt. Télen a kandalom melletti kuckó volt a kedvenc helyünk. A nagyanyámtól örökölt ütött kopott szófán ücsörögtünk. Mátyás imádta, ha masszíroztam a lábát, ezért beszélgetés közben gyakran gyömöszöltem a talpát. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, elég, na. mond a rosszat. Tudod, ő... De... Hmm. Mátyás elég hirtelen haragú volt. Könnyen felcsatton de azonnal el is múlt a mérge. Bennem azonban nem olyan gyorsan enyészett el a sértettség. Őrizgettem még kis ideig magamban az ingerültsége nyomait. Próbáltam titkolni, de ő mindig észrevette, hogy épp nem a mosolygós felesége vagyok, és mindig kiengesztelt. Hát megszilogatta lehet a hajjám, és elmondta, hogy sokszorosan is megdorgálta már magát az ingerültsége miatt. Én pedig sokszorosan megbüntettem a szomorú arcommal, ezért most már kéretik megbocsátani, mert már kiegyenlítődtek a dolgok. Hmm. Rosszabb volt a helyzet, ha jöspény sértődtem meg, ami gőzesen volt. Énkor félve őriztem a titkomat, mint ha attól féltem volna, a kiderül, összetörik a kép az elfogadó, megértő simulékony feleségről, amit a házasság kötésünk napján átnyújtottam Mátyásnak. Vagy hogy maga a házasság repedezik meg. A kapcsolatunk. Fogalmam sincs, mit hittem, miért rettegtem annyira kimutatni a rossz érzéseket. a minden konfliktust, mint valami fertőző betegséget, mintha az elpusztítaná a boldogságunkat. Amíg a sérelmeim belül maradnak, rejtve, talán megelőzhető a baj. Ha visszagyömöszöljük erővel a kikívánkozó haragot, talán elejét vetjük valami nagy-nagy bajnak, ami... Állandóan körülöttünk ólálkodik, és végzetes csapást mérhet boldog kis családunkra. Ilyenkor inkább megvártam, hogy elüljenek a bennem dúló viharok, és igyekeztem és eltitkolni, mi zajlik oda bent. Persze ilyenkor nem volt valódi a mosolyom, és hamisan csengett a hangom, és mikor Mátyás agódó kérdésére azt válaszolgattam, hogy nem, nem nincs se semmi bajom. Szt, mint rólam mesélnél. Én is ilyen vagyok. Sajnos. Na hát, eddig a tündérmese. A kislányaink elvesztése után ugyanis minden megváltozott. Én hónapokra ideggyógyintézetbe kerültem. Eleinte rengeteg altatót kaptam, de később is sok erős gyógyszert szedtem. Szinte nem is emlékszem erre az időszakra. Pszichoterápiára is jártam természetesen, de nem voltam képes befogadni. Aztán kijöttem. Ilyen akartam így. Úgy éreztem, nem is vagyok emberi lény. Csak egy fájdalomból álló massza, és ez ott bennem változik. Csoda, hogy túléltétek. Hát mondjuk úgy, hogy egy részünk. <kül> egy másik részünk meg meghalt a gyerekeinkkel együtt. Mátyás rengeteg megrendelést kapott. Beletemetkezett a munkába. Nem volt időnk beszélgetni. Illetve azt hittem, hogy nincs időnk beszélgetni. Most, hogy a fő tevékenységem mi vált a töprengés, lassan kezdek mindent egészen másképpen látni. Nem, nem világosan, nehogy. Biztosan semmit sem tudok. De ami... Korábban egyértelmű volt, most más színben mutatkozik meg, és, és sokkal összetettebb. Minden olyan bonyolult. Az biztos, hogy egyedül voltam a feneketlen fájdalmommal. Mátyás nem volt velem, hagyott. Soha nem mondtam ezt ki. Gondolni sem mertem rá. Dolgozik. Sok a munka, ezzel mentegettem. Láttam, hogy teljes erőbedobással dolgozik, tényleg, hogy, hogy mindent elkövet, hogy csökkentse az adósságainkat, és hogy levegye róla ezeket a terreket. És levette, de hogy egyre mélyebbre kerültem. Nem kifelé tartottam a gyászomból, hanem egyre mélyebbre. Egyenesen a pokoltűzébe is egyedül. Nem bocsátotta meg Mátyásnak, hogy nem gyászol. Hogy tud így dolgozni, hogy tud egyetlen könycsep nélkül tovább élni? Milyen ember ő? Hát van neki lelke? Ő, aki fürdett, etette a lányait évekig, aki büszkén mutogatta őket, mindenkinek verseket tanított nekik, majd dagadó mellett figyelte, ahogy előadják. Hogy lehet, hogy nem szenved, hogy, hogy csak így lép a történtekem. De kérdezted? Beszéltetek erről? Nem lehetett vele beszélni, de én magam sem tudtam akkor így megfogalmazni. Csak azt láttam, hogy gyűlik az ingerültség, egyre csak gyűlik. Ne nem tudtam az okát. Ő egyre többet vállalt. Kifizettük lassan az összes tartozásunkat. Vett nekem egy fotel, hogy pihenni tudjak. Húszómedencét csináltatott a kertbe kertészekkel megterveztett az egész kertet, és valóságos paradicsomot varázsoltak a házunk elé. Ennyire igyekezett? Hálás voltam. Tényleg láttam az igyekezetét. És nem tudtam, mi a bajom vele mégis. Egyre szótlanabb lettem. Nem, nem volt mit elmesélnem neki. Elzártam előle az érzelmeimet. Mit is mondhattam volna a fájdalmamról? Ha ő azt sem tudja, mi az a fájdalom. Ő nem veszítette el a gyermekeit, csak én. Mit tudhatja ő? Ő nem sír, nem szomorú, nem gyászol. Egyre nőtt a nem, de letagadtam. Méltányoltam az igyekezetét. Megköszöntem a fotelt, a kertet, a törődést. Hálás voltam, igen. Hála és harag. Ez így együtt. Eltávolodtam. Mi a szörnyű ez? És egyre csak nőtt a csend közöttünk. A szóba hoztam a lányainkat, azt mondta, hagyjuk inkább ne fel a sebeket, ne beszéljünk róla. Feltépni a sebeket, de hiszen feltépni csak azt lehet, ami már behegget. Én napi 24 órában ezzel foglalkoztam. A gyász lett a nappalom az éjszakám. Beszélni akartam vele, elmondani, mit érzek, együtt színi vele az Istent, haragudni, szentségálni, törnizúzni. emlékezni, hiszen ők nemrég még éltek, létező személyek voltak is. Óvodás gyerekek játszottak, nevettek, szaladgáltak, rosszalkodtak, mondtak mindenfélét, vicceset, butaságot, megmosolyogtatót, szívet meleggetőt. Kinek meséljem? Kinek idézem fel, ha nem az apjuknak? Ne, nem lehetett. Most már úgy látom, hogy talán erősnek akart látszani, hiszen így nevelték. Ezt várták tőle, mert kisfiúként és Támaszt akar nyújtani, és megtett mindent, hogy erős férfi létére ne roppanjon össze, hogy helytálljon. Eléggé ah, ez borzasztó. Segítségre lett volna szükségetek. Istenem, nem tudtam én ezt még akkor. Csak távolodtam, és távolodtam. kiült a szívem. Megfagyott. Istenem, szegény ember. Én sírhattam, zokoghattam. Én nő vagyok. Nekem szabad. Nem dolgoztam. Ezt is megtehettem. Mátyás nélkül a vállára vett mindent. Ha újrakezdetném. Szerint szegény Mátyás, kedves drága férjem. Erik az okogni kezd, de hamar összeszedi magát, és ilyetten néz körül, nem akarja, hogy a gyerekek meghallják. Közelebb csúszok hozzá, átölelem. Szeretnék valami vigasztalót mondani, de ekkor a szomorúságra nincsenek szavak. Évek teltek el ebben a páros magányban. Nagyon-nagyon kicsit enyhült azért a fájdalmam, de néha azt gondoltam, egy szem sem változott. is kezdtem kinyílni. Elkezdtem újra kerámiákat csinálni. Sokkal szebbek lettek. Mélyebb volt a mondani valójuk. Találkozgattam a barátnőimmel. Addig, addig kivogadtak, míg el nem mentem velük. hajókirándulásokra, kirándulásokra, kiállításokra. Éjszakánként végre viszonozni tudtam Máttyás Tétova közeledéseit. Napol távol tartottam magamtól. Néha azt vettem észre, hogy egyenesen ellenséges vagyok vele, gyűlölködő. Nem tudtam, mire vélni ezt a megvetést. Éjjel viszont a haragnál erősebb volt a magány, és a karjaiba űzött. Nem volt kihez bújjak előle, hát hozzábújtam is. Neki panaszoltam el az ölelésemmel a magányomat. Ő görcsösen ölt vissza. Az ő magánya még fájdalmasabb volt. Egyszer megéreztem a mellemen a könnyeit. De persze ezeket akkor még nem így láttam. Nem tudtam, mi van bennem, mit érzek irántom, mit érez ő. Aztán megszületett Fanni és Domika. Nyolc évvel a tragédia után. Először Fanni, és nem sokkal után Atomika. Én még nem gyógyultam fel a gyászomból, hiába töltel el nyolc év az ikrek halála óta. A gyerekek gyógyítottak meg? Nem. A szomszédnéni. Kilencvehárom éves. Akkoriban költözött a szomszédba. A lányi magához vette, mert féltette. Addig egyedül élt egy erdélyi faluban, valahol fent a havasokban. Összebarátkoztunk, és én meséltem neki a családunkat ért tragédiáról. Éppen akkor tudtam meg, hogy várandós vagyok. Boldog voltam, de annyira féltettem a picit magamtól. Milyen anya egy anya? Milyen sors jut egy ilyen gyereknek? Róza néni elkezdett átjárni hozzám minden áldott nap, és szép, lassan meggyógyított. Mit csinált? Tulajdonképpen semmit, csak beszélgettünk, meghallgatott, velem volt, nem nagyon sokat, meg kérdezgetett is, hogy, hogy nem gondolom el, hogy értelme van a dolgoknak. Tiltakoztam, veszekedtem vele, nagyon arra rá, de ő semmit nem erőltetett. Volt egy erős hite, ami nekem nem volt. Aztán, ahogy teltek a hónapok, szép lassan megváltozott a gondolkodásom, mm. Na, ma sem tudom, miben nézlek pontosan, de annyit azért lassan felismertem, hogy többek vagyunk, mint aminek gondoljuk magunkat. Hogy a világ sokkal több, mint amennyit megértünk belőle. Ahogy nőtt a pocakom, és benne az új élet, egyre nőtt bennem a béke és az elfogadás is. Ma már ha a kislányaimra gondolok, csak ritkán borít el a fájdalom. Többnyire az öröm jön, amit akkor érzek, ha felidézem az arcukat.